нього ні слова. Насупив брови і видно було по лиці, як хвилювався. Врешті став гримати. «Мені соромно за такого сина, як ти, Омельку. Я тебе оставив на своє місце, а ти так легко дався підійти москалям. За таке ледарство я повинен би тобі голову відрубати. Відрубай, тату, я не буду боронитися» але перш за все вислухай мене, бо коли це піде зі мною в могилу, то ніколи не довідаєшся правди і мені та собі зробиш кривду. Москалі напали на наше село кількома валками з ріжних кутків. Той урядовець, котрий там повис на вербі, сказав мені, що коли будемо сперечатися і поселенців не приймемо, прикаже село спалити. І зараз порозлазилися по селі, мов мурашки, не можна було села оборонити, так я зібрав наших козаків, запер ворота і хотів відбиватися, та якийсь гусарин зайшов іззаду і закинув мені петлю на шию, мене повалили на землю і зв'язали, тоді розбіглися козаки, коли б я провинився у чим-небудь, я не смів би називатися твоїм сином». Заки сотник повернув з козаками додому, в селі вже знали, що москалів розбито, що в селі остало, посполиті жінки, побравши ціпки в руки, стали виганяти з хат непроханих гостей, зігнали усіх на майдана звідси гнали їх серед глуму і насміхів. І саме, коли сотник вертався, стрінув обірванців, яких проганяли в степ. Усі були раді, що так липко позбулися влізливого ворога, не зараз схочеться йому зала. 143 тризити в чужу хату, а що й москалям дали прочухана, то чей же вже буде спокій. Не поділяв тільки радости сам сотник Задирака, він знав добре, що Москва помститься і свого досягне, та він не дбав про себе. Забере сина і гурток вірних козаків і піде в світ, але що станеться з його посполитими, о, незавидна їх доля, за кілька днів москалі будуть тут знову. В'їздив до свого хутора з болючим почуванням, усе здавалося йому тепер чужим, покаляним поганою рукою мерзеного влізливця, усе майно розграблене, комори порозбивані, в хаті нелад, Всюди повно сміття. Остало лише те, що на ньому і що було закопане під землею. Його дратували веселі вигуки народу, по селі, та він не хотів відбірати їм тої радости. Після вечері скликав до себе сотенну старшину на раду. «Що ж, панове товариство, радіємо з побіди, та воно не довго буде тривати. Лиш не видно» як знову Москва гряне на нас. Будемо відбиватися, каже старий дід Лазар. Ти, пане сотнику, показав нині, що Москва не така страшна, як нам здавалося. А що буде, як до нас стане присікатися щораз більша сила? У цариці війська доволі, і, вона його не пожалує, щоби на своєму поставити. Москва, то така пожерлива тварина, що хоч би її порилі, скільки хочеш, вона все буде рити і не уступиться. Але нам не можна піддаватися, краще голову покласти, ніж погодитися з москалем, щоби панував надімною. Я вас, панове товариство, на те запрохав, щоби ви на все були готові, навіть на найгірше, яке собі можна погадати». «Москалі прийдуть знову і приведуть нам знову до наших хат цю чужомовну наволоч, а нас у степ понаганяють. Я вертався до села з побідного походу, наче до вміраючої людини. Недовго мені прийдеться побувати у цій хаті, котру будував ще мій покійний дід. У сотника задр їжав. Сто сорок чотири голос, ну, годі, так судилося. Видно, що козацтво пережило свій вік і пора емірати. У тій хвилі війшов в хату старий дід-запорожець, котрий лишився в хаті полковника і казав називати себе голотою. «Ваші голови!» – гукнув від порога. Всі оглянулися. «Здоров будь, старий товаришу! Сідати просимо, будь нашим гостем!» «Ні, сотнику!» Не сяду, поки не виясниться справа, правда, що на хуторі у Самарі я був тобі несогіршим товаришем і помічником. Свята правда, ти гарно храбрував, дай нам, Боже, більше таких лицарів, а нам таких сотників. Та я прохав тебе, доби узяв мене з собою, бо мене рука свербіла, зняти, ще бодай зірочка одну головку московську із пліч. Я грішний втомився і заснув, а ти забув за мене і не розбудив, чи воно так годиться. Сотник устав з лави і приступив до діда. Признаю, що я провинився, і прохаю вибачення. Та у мене стільки клопотів на голові, і я так спішився. Подали собі руки, і сотник притяг діда ближче стола і посадив на лаві. Сотник переповів дідові про що тут радилися, і я гадаю, що так буде. Москва схоче поставити на своєму, та ми не можемо здаватися. Ми, що зазнали кривди від неї, повинні з'єднатися і бити, бити, нищити і Москву, і її прихвостнів, тих, що з бляшками, і тих, що без бляшок, нашим кличем повинно бути. Чого шукаєш? А відзовом шукаю помсти, нам йти від паланки до Паланкц, від села до села, і де лише здеблемо московську личину, там більше їй не жити. А мостивим панам козацьким, що скачуть під московську дудку, зробимо те саме. Зачинай, пане сотнику, у божий час, а я з тобою і вогонь у воду. Збираю охочих та. 145 ких, що від Москви кривди зазнали. Підемо промишляти. Добре говориш, діду, каже один із сотенної старшини. Та ти сам одинокий. А що тим робити, у яких сім'я й діти? Гріх був би покинути їх сердечних на поталу москалям, а порізати їх, ще гірше. Перше треба би їх якось забезпечити. Сотник нагадав щось важного, бо встав спішно з лави і вийшов на двір, прикликав свого сотенного осаула горошка. От я й забув. Порозсилай зараз стежі в сторону нашої границі, і порозставляй вартових, бо я прочуваю, що ми ще сьогодні вночі будемо мати гостей таких, як рано. Я це зараз зробив, як лише ми вернулися додому. Сотник вертаючи в хату стрінув омелька, «Лягай, сину, спати, бо, здається, ми до рана не доспимо». Гості порозходилися, остав сотник з дідом. Цей зараз поклався на лаві, підклавши руки під голову. Сотник ходив по хаті в задумі. На столі блимав каганець рудавим світлом, яке виписувало по стінах дивовижні узори, Скільки разів вітерець подув від печі. В кінці сотник поклався на порожній постелі і дивився на старий очаділий сволок під стелею хати. Дивився на напис, що на сволоці. При малім світелку не можна було його прочитати. Але він знав на пам'ять, що там написане, бо читав це багато разів. Сельський мистець вирізав долотом, хто й коли сей дом созда. О, це дуже стара хата, ставив її покійний дід, коли тут осів зимівником на запорозькій землі, добувши на те дашок грамоту від січового товариства. Сотник нагадав старого діда. Нагадав, як, було, під розлогою грушею вчив його, малого хлопця, Деревляним списом та шаблею орудувати і розказував про давнину та козацьку славу. Усе нагадалося, наче це діялося вчера. На дворі темна ніч, усе заспокоїлося, Лиш сторожні козаки перекликалися та собака відне. Чайковський, сонце заходить, 10.146, хочу загавкала. На лаві хропів діда за печею не вмовкав цвіркун. Сотникові повіки робилися тяжкими, заплющив очі і став дрімати. Та незадовго щось в очах йому заблимало, дивиться, а з печі виходить щось наче білий облачок і закриває усю піч. Що і це, хіба ж тепер хто у печі затопив? Облачок став продовжуватися аж до стелі, та густіти. Із облаку стали виходити чоловічі обриси, що раз виразніші, Аж зробився високий під саму стелю дідуган білій сорочці. Сотник хотів устати, Та почув, що увесь задубів і не може ворохнутися. Дід підступив до сотника ближче до постелі. Сотник пізнав покійника, яким був за життя. Довжезні сиві вуси і довгий сивий чуб, Закручений за вухо. Здоровий будь, синку. Якщо ти не забув, що на тім сволоці написано, то й мене нагадаєш. Я твій дід, і я приказав майстрові, що цю хату для мене ставив, виписати це на сволоці на вічну пам'ять. Коли сотник вже пізнав покійного діда, нагадався йому інший образок. Під розлогою грушею сидить малий хлопчик з старим дідом і грається деревляною шаблюкою. Та цей привид тривав лише один мент і пропав. Перед ним стояв діду весь ріст. Звідки ви, дідусю, тут узялися? З того світу приходжу, щоби ще раз прочитати те, що написане на «Сволоці». Воно пропаде, піде з димом, як і уся моя хата». Приходжу з-поміж запорожців-лицарів, що голови поклали за віру Христову та за свій народ. Ми всі бачимо, що на Україні твориться, і плачемо, що Україна і все козацтво марно пропадає і кориться пожерливій Москві. Дід присів на лаві, схилив голову на руку і сотникові здавалося, що плаче. Що ж нам, бідним, робити і звідки дожидати нам порятунку? Ти сам добре це знаєш, синку. У тому то й вся наша біда, що ми все дожидали чужої по 147 мочі, та шукали за нею по краю світа, а ніколи не вірили у власні сили. Ми ніколи не могли відважитися станути на своїх ногах, а все на когось спіралися». Хоч би на якийсь спорохнявілий кілок, або старий спліток, що враз з нами вивертається. Всі наші славні гетьмани так робили. А чого ми були б не доконали, якби у нас була тверда віра, що ми сильний народ? Так ми не устоїмося тепер, діду. А хіба ти того не бачиш? Москва завоювала гетьманщину, де було більше сили, як на Запорожжю. Завоює і вас, особливе при цій Запорозької старшини. Та я прийшов, щоби тебе остерегти, що вже завтра будете мати непроханих гостей у селі. Ти собі вчора зачепив чорта за хвіст. Коли не будеш берегтись, вони нападуть неждано на оселю, повиганяють жильців у степ і посадять на готовому тих самих обірванців, яких ти вчора прогнав. А не дай, господи, щоби тебе піймали, бо тоді тобі й Омелькові вмірати в страшних муках. Ти з твоєю сотнею, певно, не устоїшся. Напевно, не доведеться тобі вмірати у цій хаті, в котрій твій дід і батько вмірали, інші стануть тут господарями. Та ти не доведи козацької слави до такого сорому, говорив дід грізно. «Краще, щоб все пішло з димом, ніж якби мали бути господарями зайди на моїй праїці. Так немає для нас порятунку, ми пропадемо». «Так», – відповів дід гробовим голосом, – «козацтво пережило свій вік. Але ти не продавай дешево свого життя, ані не складай рук, поки в тебе сила. Йди загоном на Запорожжя, а по дорозі...» Де лиш стрінеш пожерливу Москву, биймо з погану сарану, руйнуй усе, що москалі будують, а будеш мати заслугу у Бога, і сліпі кобзарі пісні будуть співати про тебе. Дід знову задумався, а сотникові наче мову відняло, що не міг промовити слова, хоч кортіло ще про депю спитати. Дивився лише на діда і не. 148. Став оповиватися туманом, білим облаком, який міг відвести очей від нього. Врешті образ діда зовсім розвіявся і пропав. На подвір'ї почувся тупіт коней. Сотник стрепенувся і прокинувся. Свят Господь, да воскреснет Бог, хрестився сотник. На лаві хропів дід, а за печею відзивався цвіркун. Хтось застукав у сіні двері. Сотник зараз устав і пішов відчинити. Зів. водчаю. «Хто тут?» Спитав сотник, не відчиняючи дверей. «Це я, батьку, відчиніть двері!» «Це ти, Прокопе!» «Здоров будь, що нового приносиш!» Сотник відімкнув двері і побачив у пітьмі Прокопа і ще якогось чоловіка. «Не приношу, а привожу чоловіка!» «Який тобі краще все розкаже?» «Хто ти такий?» Питає сотник-незнайомця. «Я поки що московський драгун. Та нічого вам боятися, бо там багато таких силуваних драгунів, пікінерів та гусарів, як я. Я радий, що стрінув цього козака в степу та перебіг до своїх. Тепер мені не можна до москалів вертатися». Хоч би ви їй прогнали мене, не прожинемо, не бійся у хату просимо. Пішов сотник у хату, гетьманець за ними прокіп до коней. Зробився в хаті рух, від того прокинувся дід і сів на лаві, протираючи очі. Сідай, чоловіче, прошу, спасибі. Сядемо, та не вгнів вам, кажучи, дайте що небудь їсти, бо я голодний. Сотник подав йому з полиці хліба, кусок сала, а на столі поставив пляшку. Гість поживився і каже, «Щоби не тратити часу, я вам хочу розказати, що знаю, аби завчасу береглись. Я довідався від козака, що мене сюди привів, що ти, пане сотнику, вчора розгромив москалів, а поселенців». 150- Прогнав у степ, усіх не розгромлено, деякі вспіли втекти і донесли генералові, нашому, він зветься Салов, який стоїть на самій границі Гетьманщини. Він страшно розізлився, аж зубами скриготів, та й поприсяг вам помсту. Піславав вас цілий полк драгунів, гусарів та піхотинці, зареєстрована торговельна марка. Приказано оточити оселю, щоб жива душа не втекла, тебе і твою старшину піймати, в кайданах до нього привести, у ваше село привести тих самих поселенців, які тепер, певно, десь ночують у степу, а коли б ваші посполиті спротивилися, вирізати у пені мале і велике, чи вони ще далеко, досить далеко, йдуть по волі, бо з піхотинцями. Не дуже спішаться, бо хочу аж під вечір прийти в село, коли усі будуть спати. Спасибі, добрий чоловіче, бачу, що ти нашої віри і не брешеш та не дуриш мене. От я побожуся зараз на хрест Божий, яке мені діло, вас дурити і лякати. От, біда вам, брати-запорожці, якби ви знали, як нам на Гетьманщині погано живеться під москалем, ви б краще поклали свої голови, а не далися взяти під московський чобіт. Ми тут чували, що на Гетьманщині живеться погано нашому братові. Мало сказати, погано, у нас неволя. Наших мостивих колишніх старшин цариця поробила дворянами і понадавала їм ранги, козаків забрала у військо, та попередягала на такі чупирадла, якось мене бачите, а посполитих повернула в кріпаків. Що ж ти, небоже, тепер будеш робити, при вас остану, що вам буде, те й мені, лиш дайте мені козацьку одежу, бо так небезпечно побувати між козаками. Сотникові не сходив з ума віщий його сон і пророкування покійного діда. Вправді Сотник думав цілу днину про те саме, все ж таки вважав це пересторогою для себе, що почув, перед тим, що його може стрійнути. 151 війшов в хату Прокіп, та коли вже поживився, каже Сотник, забери того козаки і дай йому козацьку одежу, сам розбуди козаків, та кажи, Щоби були готові і не робили багато гамору в селі. Прокіп вийшов з гетьманцем, а сотник до діда. «Те все, що я тобі зараз розкажу, чув я тієї ночі від мого покійного діда, який мені явився. Ми не можемо тут оставати, бо москалі на спілку з зайдами все розграблять, що нам і торба не лишиться». В селі почувся рух. По хатах заблимало світло. Козаки виходили з хат і виїздили на Майдан. Виходили і жінки не знаючи, що сталося. Сотені старшини поприбігали до сотника. На Майдан, панове, там я вам усім скажу, а на Майдані повно народа. Сотник став посередині. Погано з нами. Я добув язика, що на нас йде цілий полк москалів, кінноти і піхотинців. За військом йде ціла юрба поселенців, яких ми вчора прогнали з наших хат. Треба їх було вчора всіх перебити, тоб левно не вернули більше, каже один козак. Сотник не зважав на це й далі. Йде на нас велика сила, яку ми не подоліємо в откритім бою. Хочуть вас усіх прогнати у степ? а на вашій батьківщині посадити зайдів, вашу старшину повести в кайданах у глухів, козацтво перебрати у московське військо. Отож, мої любі, я таке продумав, і інакше не можна. Рятуємо, що дасться врятувати, щоби не остали голими та голодними. Забирайте все, що дасться, на вози, і ми сховаємося у нашому лісі». Та у балці, а москалям та зайдам ставимо наші порожні хати та клуні. Нехай потішаться, та не довго. Бо я вам скажу пізніше, що ми зробимо, тільки не хвилюйтеся, бо це нам не поможе. Пам'ятайте, що наші діди та прадіди втікали так перед татарвою, як ми сьогодні мусимо ховатися перед пажерливими пра. 152. Вославними, не втрачайте часу, бо не знаємо, коли кляті гості зайдуть до нас. Народ розходився по хатах, викочували вози, зганяли товар в одне місце, приводили з пасовиська коней та волів і запрягали. На вози вантажили скрині з усяким добром, у бодні та плетінки зсипали борошна та зерно. А все відбувалося так тихо і в порядку, наче їм не першина було таке робити. Але не одна гаряча сльоза потекла, не один важкий проклін понісся в сторону Москви за ту важку кривду, що мусять втікати із своєї батьківщини у світ за очі. Як тільки стало заноситися на світ, усе село рушило у ліс. Ліс був дуже розлогий. Це було продовженням самарських лісів, котрим, здавалося, не було краю. Зразу кущі бузини, ліщини, дикої малини, тернини та рожі, а далі дерева велетні, що горою сплітали галуздзя, що й каплі дощу годі було дістатися на землю. А ще далі, так більш-менш за одну милю, Простягалася широка поляна з доброю травою, осіяна ясними промінями сонця. Козаки косили тут гарне пахуче сіно. Товару тут не пашено через лісних хижаків, рисів, вовків та ведмедів, які робили людям шкоду, що годі було впильнуватися. Далі в лісі стояла розлога балка, обросла кущами та лісом. Долом плив невеличкий потічок. Над ним стояв малий млинок, при котрій сидів старий пустинник-запорожець. У балку вела крута доріжка, по якій не кожний міг трапити. Старі люди розказували, що в цю балку ховалися люди в скрутну годину перед татарвою і почували себе тут безпечно, бо татарин не відважився заходити в таку гущавину. Тому Сотникова оселя почувала себе завсіди безпечною, маючи за собою такий ліс і таку балку. Перед валкою гнали товар, за ним їхали вози, а позаду йшло військо. Як валка сховалася вже в лісі, каже Сотник до Омелька, «Ти веди табораж на поляну, а я тут ще лишуся. Москалям треба такий справити праздник» що баш чортам стало завидно. 153 прикликав найпроворнішого козака Прокопа і післав його зараз зі стежею напроти москалів. «Вибачай, що не даю тобі спочинку, але бач, ти найпроворніший. Зори за ворогом, тільки не дай москалям себе помітити. Вони не сміють знати, що ми робимо. Нічого, батьку, поїдемо». Та й вернемося здорові. Пам'ятай, як лиш рушаться з місця, ти втікай до нас. Тепер сотник задержав сотню, і сів під дубом дожидати Прокопа. Скільки думок не перейшло за той час через його голову. Уся біда України від Москви. Велика помилка гетьмана Богдана, що з'єднався з, з мозірочка Рочка з Квою. Прияславська угода то початок нашої теперішньої біди. А далі сотник почув діймаючий, білю серцю, коли нагадав свою хату і тихий захист на хуторі. Не побачить його більше, не прочитає ніколи тих любих словес, що їх сельський мистець видовбав на сволоці гострим долотом. Йому стиснуло за серце, і він гірко заплакав, радий, що ніхто не бачить то сліз. З сльозами спливало його важке горе із серця. Нараз сотник стрепенувся і став наслухувати. Почув тупід коня. Сотник устав на ноги і сховався за дуба. Над'їхав прокіп на спітнілому коні. Сотник вийшов з укриття. Що нового, хлопче, приносиш? Москалі вже рушили з місця, прямо на лаз. Я гнав, трохи не заморив коня. Бачили тебе, Либонь, що ні, я крився добре, багато їх буде. Ціла хмара, батьку, в відкритому бою ми не дамо ради з нашою сотнею. Вони йдуть довгою лавою і замкнули би нас залізним обручем. Ну, ладно, йди до сотні у ліс і там спочинь, а я тут остану і пильнувати буду. Як вже Прокіп від'їхав... Сотник поліз на розлогого дуба і примістився між галузями так добре. 154, що міг і переслатися. Звідси був вигляд на всю околицю. Сотник почував, що сон налягає на нього і прив'язав себе поясом до конара дуба. Заснув, але спав лише одним ухом і все наслухував. Як довго це тривало, він не знав аж почув якийсь далекий гоміний ржання коней. Зараз очунняв. З й дерев пізнав, що вже було геть з півдня. На обрію показалося московське військо у чорних мундирах. Йшли довгою лавою на сотникове село. Передом їхали кінні більшими і меншими й гуртками, за ними йшли піхотинці довгою лавою. Потім знову кіннота, а між ними на возах та й пішки обірванці-поселенці. На возах везли свої статки і гнали миршавеньку худобу. Сотник бачучи це закипів злостю і закусив зуби з пересердя. Його груди розпирала думка страшної помсти. Московські війська оточили село довкруги, поки оба кінці того ланцюга не зійшлися разом. Тепер ланцюг щораз більше корчився і грубшав, кожне його огни вопучня віло, тепер з села втече хіба птиця. Із збитої маси стали висуватися, наче мацки великої потвори, поодинокі піхотинці йшли в село з мушкетом наготово, виходило їх щораз більше, наближалися до хат і стали обережно до них заходити. Та зараз виходили звідтам і подавали своїм знаки, що хати порожні. Тепер знову перстень розступився, і туди поплила хвиля поселенців, котрі розходилися по хатах. Сотник зорив за своєю хатою, котру добре бачив. Сюди привели якогось ртову нездовгою бородою і у високім колпаку. Сотник і таке бачив. Як поселенці билися між собою за кращу хату, сонце вже до заходу клонилося, в селі клекотіло наче скипучому казані, та він вже не ждав довше, лиш зісунувся з дерева і пропав у кущах. Тим часом москалі раділи, так легко здобули село без бою. Правда, воно було пусте і крім курей не застали живої тварини, нічим було поживитися. Не захопили також сотника, а це більш значило, як готові гроші. Але, хахли, здається, далі не відійшли, як до того ліса, і завтра вранці можна. 155 буде усіх полапати та й поживитися тим, що з собою забрали. Так міркував собі полковник, лягаючи спати у того попа, таки в сотниковій хаті. Шкода, що не піймали якого язика, були би про все довідалися. А що рано треба буде шукати за збігцями, і з тим буде чимало роботи, полковник казав своїм людям завчасно лягати спати. По селу загоріли вогні, москалі різали худобу і варили вечерю. Довкруги села порозставляли сторожі. Тому, що попередньої ночі москалі не спали... Позасипляли тепер твердий сном. Зірочка, бубна, зірочка сотник станув між своїми козаками. Знайте, товариство, що в наших хатах вже хто інший господарить, те, що ми і наші батьки та діди надбали, пішло у ненаситне горло чужих зайдів. Не бачите нам більше наших хат. Побачимо, батьку, і проженемо пожерливого ворога. Не побачимо, бо наш ворог дужчий за нас, а хоч і прожинемо, то він вернеться у друге і десяте, бо він впертий. Тільки тоді б він не вернувся, якби ви послухали моєї ради. Послухаємо, твоя рада все була для нас добра і розумна. Отож, братіки, наш ворог лиш тоді не вернеться і не поживиться нашим добром, як ми ось що зробимо. Вони почувають себе безпечними, гадають, що ми налякалися їхньої сили і поховалися в мишачу діру, а ми о півночі. Підпалимо наше село, де лиш дасться, а при такій метушні, хто не околіє вогні, той згине від нашої кулі і ножа. Так говорив старий дід книж, покурюючи свою носогрійку. «Славний з тебе чоловік, діду». «Каже сотник, я мав це саме сказати, а ти мене виручив та перебіг. Так цьому й бути. О півночі, як усе позасипляє, підкрадемося під село і підпалимо де. 156 лише дасться. На дворі була довший час гарна погода і стріхи всі повисихали. Ануте, хлопці, зголошуйтеся на охотника. Підпалити наше добро. Це нелегке діло, і кого піймали би московські сторожі, то краще б йому не родитися на світ. Перший, виступив Прокіп. Ну, Прокопе, я того й сподівався по тобі. Тобі то м'який знак сам Люципер не страшний. Ти будеш там над усіми ватажком і кожному призначиш, що робити. Йди ж, сину, «Між козаків і вибери собі, яких сам хочеш, а не забудь приладити до такого діла, що треба. Коли зробите своє діло, так зараз навтеки до своїх, тоді вже розпочнемо нашу роботу». «Перша піде з димом сотникова хата», – каже самопевно Прокіп. «Це я сам зроблю. Треба тому патлатому попові осмалити бороду, щоб у чуже не пхався». І полковник не сміє живий вийти, а ти звідки знаєш, хто в моїй хаті гостює? Не лиш ти, батьку, вмієш по дубах лазити, але й я теж, бо я молодший за тебе, каже Прокіп, хитро усміхаючись. Бравий з тебе, козак, каже вдоволений сотник, тепер, хлопці, лягайте трішки спати, а я вас побуджу в слушний час. Прокіп пішов між молодших козаків вибірати собі удальців, а сотник між старшину давати прикази, що далі робити. Коли село вже спалахне добре, тоді ми за рушниці та з позаплотів будемо прожити кожного, хто з хати носа покаже, або біля вогню зявиться. Не марнувати стрілем. пам'ятайте, що куля, то один труп. А коли вже доволі їх постріляємо, так з і шаблі в руки і на оставших наскочимо, мов шуліки. Не щадити нікого. Пам'ятайте, що з вовченят вовки виростуть колись. Сотник говорив з вогнем, а жадоба помсти зірочка аж грудь розпирала йому. В тій хвилі омелько станув при сотнику. «Сто п'ятдесят дозволь мені, таточку», Сказати тобі одне словечко, ти чому не сидиш там, де тобі було приказано, гримнув сотник на сина. Зараз йду. Хочу лише сказати, що дві чаші гармати я забрав з-під шопи, ну і стрільна, і вони тепер можуть нам придатися. Добре, сину, давай їх зараз сюди. Гадаю, що москалі будуть бігти до ліса? Добре було б привітати їх камінним дробом, вони певно того не сподіваються. Довгенько так балакали. Дехто з старшин приліг на траві і заснув. Сотник не спав і сторожив за всіх. Частенько дивився на зорі. Зближалася ніч. Косарі доходили половини неба. Із кущів вийшло кілька тіней. Благослови, батьку, наше щасливе діло... Заговорив стиха Прокіп. Сотник їх перехрестив. Тямте, хлопці, що краще вам згоріти у полуміні, як попасти живим у московський полон. Не попадемо, батьку, бо ми знаємо кожну стежку в селі. Усе побрали, вже ж, все готове. Прокіп показав сотникові малий клоуночок, який вийняв з-під поли. Сотник почув, що там щось шипіло. Там мокрий порох, його лиш трохи продути, та під стріху готовий покласти. Ну, хлопці, ходімо. І нам пора, товариші. Сотник порозділював військо на частини і кожному гурткові призначив, де ставати, обсадити кожну вулицю, що йшла з села, не показуватися, виминати сторожі. Прийшов Омелько з гарматами, сотник визначив йому місце між кущами. Тут стоятимеш, а коли б ворог хотів втікати до ліса, тоді пали, налаштовані, дрібними каміннями. 158. Старшини розходилися до своїх частин, потім виходили гуртами з ліса мов духи. Зірочка, бубна – Зірочка осамій ті півночі спалахнули вогні в селі аж у чотирьох місцях. Перша запалала хата сотника. Прокіп додержав слова і підпалив її, а сам сховався за грубе дерево. Це був умовлений знак. Хати займалися одна по одній. По хатах всі спали мертвецьким сном. Перший вибіг з хати московський полковник неодягнений і кричав «Горить!». У ту хвилю прокіп прицілився з пістоля і вистрілив, а полковник повалився на землю. Від того стрілу прокинулося усе, поміж горючими хатами зароїлося від людей. Поселенці мішалися з солдатами. Настав великий гамір, крики та голосіння. Ніхто нічого не розумів, приказів ніхто не слухав, про рятунок не було мови. Але то не був ще кінець біді. Тепер залунали мушкетні стріли з позаплотів та з поміж кущів, з невидимих рук. А кожний стріл вимірений до ясного полум'я не був даремний. Настало таке пекло, що ніхто не знав, де діватися. А підпалячі припали до землі і поповзли до своїх. Мушкетний вогонь не вгавав. Аж відразу почувся голос сурми і все притихло. Мушкети замовкли. Тепер почувся боєвий козацький оклик. «Бий та ріж!» Козаки кинулися на недобитків, кололи списами і втручували вогонь. Розізлися, як подратовані оси. Врешті гурток тих, що оціліли, пігнав до ліса. Але тут дві гармати гримнули дробом прямо на втікачів. Знову крик та метушня. Завернули, а дехто... Що побіг на бік, гинув на спису або від шаблі. Різня тривала до рана. Кидайте їх клятих в щоб і сліду не стало, нехай нас не зачіпають. Коли вже настав день, із згарища виходив немилий сморід спаленого м'яса. Усе село згоріло дотла, але й вороги околіли вогні. Козаки вертали до табору на поляну, як местники за свою кривду ексві, скитали цина. Янкель приносив полковникові кандибі щораз то гірші вісти. Він швендявся по околиці, сходився з ріжними жидами і від них довідувався про все. Москалі загнули собі на кандибу, вважаючи його головним товчком до непослуху на Запорожжю. В Самарі мали сходитися всі нитки широко закроєного заговору, Сюди з'їздилася паланчина-старшина, радилася, і в кінці дали таку прочуханку царським військам, що ні один солдат не вийшов цілий. Такі злочини треба покарати, щоби козацька голота знала, з ким грає. Також це стояло на перешкоді цариці до осягнення великодержавності Росії. Тому то вирішили в Глухові... Що треба несподівано наскочити на Самару, піймати старого і молодого Кандибу, а майно забрати на казну. Про це все Янкель довідався завчасу, розуміється, за великі гроші, котрих полковник не жалував. Жит служив полковникові вірно, полюбив його і прив'язав я до його сім'ї наче до рідних. Полковник знову й козаки відносилися до Янкля, як до свого чоловіка. Одного разу прибіг Янкель з своєї мандрівки, аж духу йому не ставало, так задихався. «Пане полковнику, мій добродію, вам треба негайно втікати, бо москалів йно що не видно». Жит став плакати. На добавку того пригнав гонець з недалекої оселі Самарської паланки з вісткою, що від границі йде велика сила московського війська пряма на Самару. Полковник прикликав зараз Петра, Марту і Степаніду, і сказав їм, про що довідався, 160, і що їм треба робити. Марта стала плакати, що на суарості літ мусить йти на скитальщину між чужих людей. Не турбуйтеся, тіточко, потішав її Петро, світ широкий, не пропадемо. Я знаю шлях з Турецьку землю і там, між бісурменами краще заживемо, як між православними москалями. А звертаючися до батька, нема що, тату, гаятися, треба брати, що дасться взяти, який десяток наших козаків, котрим я і хочеться піти на пікінєрів, та й в дорогу. А я за козака, твого чору передягнуся, каже Степаніда, так мені буде наручніше. Зараз стали ладитися до дороги. Ладили вози, набрали на них, що можна було взяти. З козаками пішов і старий приятель полковника Терешко, бо не хотів розставатися з полковником. На другий день, ще не світало, як з полковничого хутора виїхала невелика валка з кількох возів високонавантажених, почумацьки понакриваних мажними рплахтами. На возі сиділо кілька жінок, між ними і Марія, яка заєдно плакала і проклинала москалів, а довкруги круги возів їхали на конях полковник, Петро і кількоро козаків. Між ними визначався молодий козак Чура на Гарному Коникові. Прямували в степ на Дніпро, через котрий треба було переправитися. Переправа була недалеко Кодака, там, де Самара має вливатися в Дніпро. Переправившися опинилися в Кодацькій Паланці. Не знаючи, який дух тут віє, вони виминали оселі, щоб не попасти в яку засідку і їхали степом прямо на Січ. Нехай тепер Січова старшина придивиться, що кандиба не від гараздів втікає, і, що те саме може кожному статися, тому треба конечно подумати про оборону. Робилося щораз гарячіше. Марта непривична до степового сонця стала западати на здоров'ю, їй боліла голова і зверталася так що не могла на ногах устоятися. Жінки клопоталися біля цієї, та не могли їй нічого дорадити. Під полотняним шатром на возі було ще гарячіше, як на сонці. Стара Марта, здавалося, вже доходила. 161 – найкраще буде, як мене полишите в степу своїй долі, а самі втікайте не задержуючися. «Мені так остання година приходить. Пані б так у холодку де полежати», – казала одна стара жінка, – «то зараз подужала б». Полковник вирішив заїхати до найближчої козацької оселі і впроситися в хату. Його знає усе Запорожжя і не відмовить йому гостинности. Кількох козаків поїхало в степ, і справді знайшли невеличку оселю». А посеред неї гарний хутір, туди поїхали. У тім хуторі жив молодий ще сотник Никифоргнида, добре знайомий полковникові. Полковник дуже був з того радий, що так трапилося, а сотник прийняв його гарно і примістив вигідно гостей. Жінок помістили в окремій кімнаті. Коли полковник виговорився, що втікає перед москалями, Гнида запевняв його, що в його хуторі зовсім безпечно, бо про москалів тут не чути. При вечері довідався сотник Гнида, що в Самарі сталося, тоді, як гості від полковника вже пороз'їздилися. Довідався і про те, що москалі хочуть піймати Петра, та що за їх голови визначена відказнина города. «Ой, зле з нами!» Каже гнида важко зітхаючи, Кандиба думав, що попав на свого однодумця, та хотів далі виводити свої жалі та висказувати думки, але Петро трутив його під столом ногою, щоб не дуже то виявляв свою душу перед чужим чоловіком. Петро, що побував між ріжними людьми, знався краще на них, як добросердий Кандиба, у котрого душа була відкрита для кожного, мов книжка, у нього, що на душі, те й на язиці. Петрові не злюбився Гнида від першого погляду ще на раді старшин в Самарі. Щось відпихало від нього, не довіряв йому. Кандиба урвав на слові. Тепер заговорив Гнида. Гарний у вас, Шура, да лебі. За такого чору дав би пару гарних коней. Коли хочете, зробимо заміну. Чайковський. Сонце заходить. 11.162. Гнида вдарив кандибу приятельське по плечу. Петро скипів і почервонів на лиці. Той поганець так зневажливо говорив про його дружину. «Вибачайте, пане сотнику, але ми ні москалі, ні татари» щоб людьми торгувати. Дам чотири коні, та ще й п'ятдесять дукатів. Тепер старий батько мусів гамувати сина, бачучи, як він порушився і піймав рукою за те місце, де була шабля. Дозволь нам, наш пане господарю, вказати місце на відпочинок, бо ми всі дуже потомлені. Гнида плеснув в долоні, як роблять великі пани, Зараз з'явився козачок і станув біля порога. Наших любих гостей примістити в середній кімнаті, кони у стайні, а козаків у стодолі. Щоб нікому нічого не бракувало, відповідаєш за це. Кандиби зараз у Сталри пішли за козачком. Кімната, в яку козачок привів їх, була дуже привітна, але Петро зараз завважав, що вікно за міцною залізною решіткою. Ще раз вийшов Петро до козаків. Тут сказав йому Терешко, що їх гарно нагодувала і примістили, коням теж немає кривди. Першу ніч спали гарно, і Марті значно полегшало. Значиться, коли б ще один день, то вже можна би їхати далі. Гнида виявляв свою радість зірочка, що Бог послав йому таких славних гостей, і ніяк не хотів їх пустити, не жалував для них нічого. Але коли марті полегшало зовсім, полковник наважився їхати. Гнида все ще задержував, але Кан чути не хотів, щоб тут довше засиджуватися. Нарешті Гнида каже: "Ні, небоже, не поїдеш ні ти, ні твої люди. Останеш у мене, до Ільяс хочу. Ей, товаришу, каже старий Кандиба, силова на гостя, чорта варта, я таки мушу їхати. Це було говорено в кімнаті, де приміщено гостей. 163. Останніх слів Гнида Либонь не дослухався, бо зараз вийшов, оставляючи їх самих. Старий Кандиба хотів вийти за ним, та побачив, що двері від сіней замкнені на ключ. Петро скипів, підійшов до дверей і став ними термосити. Що за чортова личина сміє нас в'язнити та замикати. «Зараз от І став бити кулаками й чоботами до дверей, аж хата дріжала. «Сиди тихо», – каже голос із сіней, – «бо нічого не вдієш». А коли б ти виважив двері, то тут зараз стоїть вартовий, чого доброго і стрельнути може. Ось як чортові сини у засідку нас піймали, каже з досадою Петро, каже тому чортовому синові гниді, щоби сюди прийшов, я екск'ю чотиривай з ним на розум поговорити. Полковник заспокоював сина, то певно якийсь жарт сотника, він все такий був. Усе виясниться, це ж неможливо, щоби він в'язнив вольних козаків-товаришів, що йому в нічим не провинилися, як злочинців, та ще до того своїх гостей. Почулися всі якісь кроки, хтось прийшов і говорив стиха з другим, потім прийшов хтось під двері і заговорив, чого мене кликали, чи це ти, сотнику, певно, що ніхто інший, чого тобі треба, перестань жартувати, товаришу, і прикажи відомкнути двері, зрозумій, що нам довше тут не можна оставати, мені не в голові жарти, каже гнида, але я вас не можу випустити, і я радий, що вас маю в руках, та ви довго не будете сидіти». Найдалі позавтра прийде московська команда з найближчої станиці і забере вас. Ви бунтарі через вас Запорожжя не може заспокоїтися. Всі знають те добре, що з Самари виходять усі бунти з хутора Кандиби. Не жартуй, товаришу, каже поважно старий Кандиба, такі жарти не смачні. 164. Я вже тобі казав» що не жартую, полковник так задеревів, що не міг слова промовити, Петро страшно розлютився, ти, Юдо собачий, ти піймав брата з радою і продаєш катові, знаєш, яка на Запорожжю кара за зраду товариша, вона не мине тебе, але ти того не будеш бачити, хе, хе, хе, найдалі позавтра повезуть вас царські люди далеко на північ, там прохолодиться ваш бунтарський жар, поки знову не стане гарячо під кнутом, хе, хе, хе, вас не можна довго на Запорожжю держати. «Прокляття на твою голову!» – кричав Петро. «Ти, Каїне, наша невинна кров задавить тебе!» Петро гримав ногами і пастуками об двері. «Коли б хоч наші козаки знали про це!» – каже старий Кандиба до Петра. Не турбуйся, каже гнида, вони знають, бо вони теж під ключем. Заспокійтеся, любі гості, бажаю доброї вам ночі, нехай присниться вам січ мати, хе, хе, хе. В'язні почули, як зрадник відходив від дверей, і знову почулися мірові кроки вартового. От попалися, каже батько до сина, сідаючи на свою лежанку той Юда впевняв нас, що тут й не чути про москалів, та ось і якась команда тут десь недалеко, і нам вже немає сину, вороття. В кімнаті стемнілося. Петро став мацати по стіні за зброєю, яку тут були повісили. Знаєш, тату, ті злодії забрали і нашу зброю, немає ні шаблі, ні пістолів. Боявся, щоб ми не наложили рук на себе, бо тоді б і нагорода певно пропала. А що станеться зі Степанідою? Застогнав у розпуці Петро, той діявол заскалив на неї зуби. Неможливо, щоб такий чорт не пізнався, що це жінка, а не козак, але я ще не втрачаю надії, нехай я лише трохи стямлюся від того удару. Сто шістдесят а щось конечно видумаю. Я перегризу зубами цю решітку, видобудуся з матні, а тоді роздавлю нігтем цю погану гниду. Зірочка, зірочка, зірочка полковникові козаки повечеряли і пішли спати у свій засік, поки що балакали. Чого ми тут так довго забарилися, каже один козак, гостина гостиною, а нам в дорогу пора. До Січі ще не близько. Ми вже давно були б на Січі, якби Марта не занедужала. Це не те, каже Осаул Терешко, я вчора балакав з нею у садку. Вона вже зовсім поздоровіла, казала, що могла б ще передвчора їхати. Тут щось воно не так і є якась інша причина. В ту хвилю війшли до Засіку ті три козаки – котрих Терешко заставив пильнувати навантажених полковникових возів. «Ви тут чого?» – гримнув Терешко, «чому не пильнуєш, як було приказано?» «Тям, що відповідаєш головою?» Тутешний Осаул привів по приказу сотника гниди своїх сторожних пильнувати возів, а нам казав йти спати. «Ох, ти теляча голова. зараз рушай, звідки прийшов?» Козаки подалися до дверей, та вони були замкнені. Прийшов і Терешко, і хотів відомкнути, та надаремне. Що за омана? Кричав Терешко, гей, ти там, що ходиш по двері, відчиняй зараз. Заспокійся, товаришу, відізвався голос з надвору, бо нічого не вдієш. Ви всі з вашим полковником і його сином під арештом поки не прийде царська команда і не забере вас з собою. Так це зрада, говорив Терешко, ох, ви христопродавці, справді, що й невірний татарин не був би такий підлий, як ця ваша гнида. Називай собі це, як хочеш, не ми це зробили, а пан сотник гнида так приказав, ви не робіть бешкету, бо коли б навіть і двері виважили». 166, то ми маємо приказ вас усіх вистріляти. Ваша зброя вже в наших руках. Козаки охнули. От, пропали ми, не береглися, от гостинонь Камила. Мовчіть, хлопята, не робіть галасу, і показуйте, що спите, ще що ми щось порадимо, каже Терешко. І справді козаки поклалися в соломі, Зразу муркотіли, як засипляючи, а потім захропіли на всі голоси. Терешко перечекав, аж усе заспокоїлося і кроки вартового притихли. Він мав вже готовий плян. За тих три дні побуту на хуторі, він придивився добре до усього і знав, де що є, знав, де стоять коні і куди можна видобутися зі стодоли. Шепнувши найближчому козакові, Щоби дужче хропів, сам поліз поплетеній з хворосту в стіні аж під саму стріху. Козаки хропіли на всі можливі голоси, а Терешко ножем прорізав в стрісі діру і виліз туди на кришу. По криші перейшов далі, де стояли менші будівлі і по них зсунувся у діл. Зараз прискочили до нього дві великі собаки, та Терешко за той час, як тут побував, вмів з ними заприязнитися. Терешко пішов до стайні і вивів осідланого коня і повів його до воріт. Воротар його затримав. «Ти куди вибрався?» Терешко приклав губи до його вуха і шепнув. «Тихо будь!» «Сотник казав мені поїхати непомітно до Московської станиці, щоб собі вже раз забрали наших гостей. Тям, що про це ніхто не сміє знати, Такий приказ, а тепер відчиняй тихо ворота. Заспалий вартовий послухався і перепустив терешка, котрого не міг пізнати. Терешко скочив на коня і пігнав у степ. Їхав на і керувався лише інстинктом степовика. Але куди він мав їхати і що робити, з того не здавав собі справи. Аж згодом опам'ятався і робив собі важкі докори, чого він з хутора втікав у хвилі, коли міг станути в пригоді. 167 своїм другам. Тепер він вирятував сам себе, а їх сердечних лишив на поталу. Його брала досада на самого себе, що був би себе рвав зубами. Але вороття вже не було. Зірочка-зірочка-зірочка сотник Максим Задирака вибрався також на скитальщину, але не так. Як полковник Кандиба, з ним йшло доброї півтори сотні озброєних козаків, були й вози, з яких в потребі можна було зробити возовий табор, а на возах ціле село, в селі остали хіба коти та кури, що порозбігалися по бурянах. Собаки поплилися зі своїми господарями. Як сотник розправлявся з москалями і поселенцями в селі, його валка стояла на поляні. Звідти заносили люди зерно до млинка і мололи борошно на дорогу. Сотник не спішився з того місця і перестояв тут кілька днів, щоби можна було забрати чим більше борошна. Йшов прямо до перевозу Дніпра, що навпроти Кодака. Тут довідався, що полковник вже переправився і пішов з ГЕПом. Сотник пішов за ним тим самим шляхом, йому хотілося здогонити його та йти разом. Але сотник йшов дуже обережно, поки було можна, йшов берегом ліса або балки, щоб в потребі захиститися. Старався попасти на слід кандиби. Шлях вів недалеко границі Гетьманщини. Туди переходили московські стежі і кілька разів задирака їх стрінув не міг відмовити собі такої приємности, щоб її не перебити. Луною розходилася страшна вістка, що якийсь ватажок з'явився, котрий не пощадить москаля, і свому дістанеться, якщо він руку тримає з москалем, а такий хитрий, що не знати, звідки береться і куди пропадає, наче з підземлі вискакує і під землю западається. На московських поселенців на Павжах, без військової охорони боялися йти поза Запорозьку межу, таких ватах, що пильнували козацьких границь було кілька, та всі вони засвоїли собі спосіб воювання від сотника за дираки, вислідити непомітно ворога, і іноччу напасти та всіх перебити. 168 сотник знову засвоїв собі багато від татар. Він казав частині своїх коней прибивати під кови, обернені назад, через що москалі не могли ніколи зміркувати, у котрий бік він пішов, і даремно за ним ганялися в противну сторону. Сотника стали вважати характерником, якого і куля не чіпається. Коли він так стояв у степу возовим табором, почувся в степу тупід кінських ніг. А далі якийсь кінь в степу заіржав голосно, вартовий крикнув Стій, то був Терешко. Він, почувши людський голос, здержав коня так напруго, що кінь присів задом до землі. Бачу, що ви козаки, скажи мені, голубе, чий то обоз. На сторожі стояв якраз такий козак, що був з сотником в самарії і пізнав терешка. «Чи не Терешко із Самари? Він сам, а ти либонь будеш від сотника задираки. Веди мене зараз до сотника, бо справді минуся. Бачиш, чоловіче добрий, наш пан полковник у великій біді, і коли йому зараз не поможемо, так пропаде й він, і його син Петро». Козак гукнув до табору. «Зараз прийшло двох козаків з поготівля». Сотник спав на возі з омильком, коли до нього привели Терешко. Терешко припав до сотника і став говорити серед хлипання. На тобі, Терешку, глоток горілки, випий і говори до ладу, бо нічого не розумію. Терешко заспокоївся і став розказувати по порядку. Знаєш ти, товаришу, де стоїть ця московська команда? Не знаю, не хотів розпитуватися у сторожного козака, коли виїздив з хутора, щоби не зрадитися. Я казав, що їду по приказу сотника до москалів. Ми розвідаємо, каже сотник, гей, гей, до чого воно дійшло, що треба нищити не лише москалів, але ще більше їх прихвостнів, і від них треба зачинати». З цієї гниди вже ніколи воїп не виросте. Ну те, хлоп'я на коні. Та десятко, Сто За Києво стане з Омельком боронити табору, а решта за мною. Те це, терешку, показуй, дорогу. Передом поїде Прокіп. Тям, Прокопе, з сотникового хутора захопити язика. Він скаже... Де московська команда і ми попереду справимось з нею Чи не буде нам за пізно, пане сотнику, каже стурбовано Терешко Не бійся, гнида буде ждати на москалів Сам полковникові нічого не зробить Він знає, що один москалі заплатять більше за живого кандибу як за вмерлого Ну те, хлопці, а ти, Терешку, веди Йшли так за Терешком, його кінь знав добре дорогу, але не дуже поспішали, щоби не потомити надто коней В кінці спинилися, Терешко показував рукою на купу тополів, щоб серед нічної пітьми Козак Прокіп відстав від гуртка і пігнав вперед, Терешко остав при Сотникові «Не можу здива вийти, пане Сотнику» Звідки у тебе стільки війська? Це либонь не лише з твоєї сотні, бо в таборі бачу більше трьох сотень. Бачиш, ми вже були не в одному місці і чимало козаків до нас пристало, а також московських драгунів з тих, що їх з Гетьманщини набрали. Тепер Терешко розповів сотникові, як воно було в Самарі. Ми мали свого вірного жида, який їздив по світі і все довідався, чого нам було треба. Тільки полковник зле зробив, каже дід голота, що з такою малою силою вибрався на скитальщину. У нього було кілька сотень добрих козаків. Подумай, як би воно було, коли б тепер наші сили злучилися в одну. ми вимітали би москалів, мов війником». Тим часом Прокіп під'їхав під сам хутір сотника гниди, зліз з коня, казав йому покластися в траві, а сам пішов далі і обережно наслухував. Найбільше боявся, щоби не занюшили його собаки, бо нароблять галасу, не оберіюся. Собаки за воротами стали гавкати, козак насторожі прокинувся зі сну і став їх за енокою йти. Тепер вийшов сам за ворота і кликнув, «Пуарві, пугу один». 170, козак з лугу. Відгукнувся прокіп слабим і елосом. «Чоловіче добрий, як у тебе козацька душа, вийди і поможи мені, бо околію. Я вже усю ніч мандрую і не можу знайти місця, де мені переночувати, а ензе землю боюся лягати». Щоб гадюка мене не вкусила, або вовк не з'їв, підійди до мене та порятуй, бо вже не можу ногами рушати. Тільки пробі. Не бери з собою собак, я їх знаю, то певно, вовчої породи і дуже пажерливі, і я боюся. Прокіп говорив таким слабким голосом, що годи було йому не вірити. Козак йшов щоразу далі, аж наблизився до прокопа. Не бійся. Собаки остали за воротами, Прокіп лежав на землі, так знемігся, що своїми силами не можу встати, подай мені, козаче, руку та поможи. Добряга козак подав йому руку, Прокіп устав з бідою і застогнав, та в цей момент хопив козака півперек перекинув мовоколіт соломи на плечі і пігнав до свого коня. «Вставай, товаришу!» Крикнув на коня. Кінь схопився на ноги і стряс із себе росу. Прокіп перекинув козака півперед коня і сам вискочив на нього птахом. Козак так був наляканий, що і кричати забув. Прокіп гнав вихром. Не бійся, козаче, тобі нічого не станеться, Лиш ми мусимо знати, що робиться на хуторі. Ми хрещені та й козаки не такі, як твій поганий сотник, ця мерзенна гнида, що москалям перепродує братів. Прокіп пересадив козака наперед себе, держачи його добре в руках. Що ж ми тому винуваті, що наш сотник справді поганий чоловік? Такого нам наставили із Запорожжя, і з ним нам теж біда. Важка служба, бо покумався з москалями і помагає їм виловлювати, як він каже, бунтарів, і за це бере гроші від москалів. Вам, козакам, нічого не станеться, хіба хто хотів би за вашим гнидою обстоювати, тоді не. 171, хай вибачає, бо наш бравий сотник такого не любить, та і наші, і ти вже з паном сотником поговориш, тільки пробі, говори правду, бо може бути погано з тобою. Сотник не любить брехунів. Прокіп пригнав до сотника і поставив козака на землю. Ось батьку, язика привіз, здоров, козаче, каже сотник, дайте йому горілки напитися, бо певно дуже надавив живота на коні. Прокіп розказав, яким чином добув язика. Всі дуже сміялися. Як у того гниди усі такі телячі лицарі – то невелика буде з ними праця. А до козака, чи ти знаєш, хлопче, де лежить московська станиця? Знаю, не близько звідси. Багато буде там москалів. Либонь, що ні. Мене туди посилав наш сотник двічі, та я їх багато не бачив. Більш трьох сотень не було, хіба що решта були на службі. А яку вони службу роблять? Ганяються по степу та переловлюють тих, що втікають від панів з Гетьманщини на Запорожя. А ти знаєш добре шлях до них. Знаю і вас проведу, коли прикажете. Тільки коли б наш сотник гнида про це довідався, то мені була б велика біда. Козакові дали коня і взяли його поміж себе та рушили в дорогу серед нічної пітьми. Хутір гниди далеко оминули. Передню сторожу вів проціп і при ньому був гнидів козак. «Ти вибач, – каже Прокіп, – що я тобі надавив трохи живота, але сам здоровий знаєш, що інакше не було можна. Тобі можна буде пізніше до нас пристати, або й ні, але не дай тобі, Боже, того дожити, коли б ти нас ошукав і показав нам злий шлях до москалів». Надія вола нам щадити москалів, вони нам усім надоїли, тільки наш сотник з ними во. 172. Зицяй золоту бляшку за те від цариці дістав, яку собі на грудях почіпляє. Козаки його не люблять, бо він нашого брата не вважає за людину. А наш пан сотник вважає собі за рівного кожного чоловіка, чи він козак, чи посполити і за це всі його люблять. За народом він стоїть і вже понівечив чимало москалів та тих московських зайдів. А хто ті зайди, хіба у вас їх немає? Підожди, ще будуть, то така наволоч, що й говорити по-нашому не вміє, га їх Москва насаджає на нашій землі, а нас гонить у степ. Наш сотник не дає... І зате москалі йдуть на нього та хочуть пійматр, а тепер треба буде братися до тих, що з москалями руку тримають, тих панів маститих і ми розпічнемо від твоєї гниди. А чи далеко ще до тих москалів? До рана ми до них не замандруємо, коли б так до полудня, то добре було б, як так, то треба це сказати сотникові. Прокіп завернув коня і поскакав до сотника та сказав, що від козака почув. «Я хотів би у день піти до них у гості, але може ми не тим шляхом пішли, а тим часом ця якась команда з нами розминулася і наших вже повезла. А якби ми, пане сотнику, перш за все пішли на хутір і піймали гниду? Добре радиш, хлопче, ходім роздавити гниду». А коли з нею будемо готові, тоді підемо команді на стрічу і привітаємо її. Валка зараз завернула прямо на хутір. Йдемо в гості до твого пана сотника, каже Прокіп до козака, та мабуть не буде нам радий. Та слухай, козаче, чи ми часом не розминулися три командою, коли колували довкруги хутора? Козак зліз з коня і дивився за слідами. Тудою йде наш шлях до москалів, та сліду не видно. Окружили сотників хутір густим ланцюгом, котрий щораз більше стіснявся. Прокіп помітив, що при воротях стояв інший козак, з того міркував, що в хуторі дізналися, що з сторожем мусіло щось статися. Хто зна, й втеча терешка не виявилася теж. Але на хуторі не було помітно жодного руху. Відчинили прожугом двері і вскочили на подвір'я. Терешко скочив до стодоли і став з козаками виважувати двері. В стодолі не було ні одного. Терешко піймав першого, якого стрінув і здавив його за горло. Говори, Шельмо, де моїх козаків поділи, а то задушу тебе, мов котення. Козаків вивезли вночі до москалів. Де полковник? Полковника й його сина вивезли теж. Лиш той чура та ця стара жінка остали. Трешко шпурнув козаком так, що той упав горілиць. Сам побіг у хату. Тут вже був сотник. Гниду вже зв'язали і поклали на помості. Трешко кинувся на нього з ножем. Маю тебе, ти Юдо, Крикнув осатанілим голосом. «Стій, терешку», – каже сотник, – «бо як задавиш гниду, то не будемо знати, де подів бранців, а він не хоче нічого сказати і треба буде припекти його гарячим залізом. Я вже знаю, де їх сердешних відіслав той каїн до москалів, і треба їх здогоняти». «Бери, терешку, козаків», – Нехай йде з тобою, і Прокіп, і старий дід голота, беріть сотникових свіжих коней і здоганяй. Зі судом, над тим падлюкою, я зажду, аж ти вернешся. Якби ти не привіз бранців, так я того падлюку прикажу розірвати кіньми. Трешко вискочив з хати. Сотникові козаки, ставайте під мою руку, підемо здоганяти харцизів, Прокопе, зі мною. «Помагай, брате, християнську душу рятувати! Ануте, діду, зо мною, беріть, хлопці, свіжих коней!» Приказ був виконаний. Забрали свіжі коні і їх посідлали. Прокіп миттю зібрав сотню. 174 рушили. Напереді між двома козаками їхав місцевий козак, що показував дорогу. Гнида боявся придержувати у себе бранців, а москалі не дуже спішилися по них. Гнида лякався якоїсь несподіваної помочі, тому краще, щоби бранців тут не було. А тепер, як йому доложили, що Терешко утік, і сторожний козак від воріт пропав, положення стало йому підозрілим і тому вибрав 30 найпевніших козаків, яким казав відвести пов'язаних бранців. Надіявся, що команда таки надійде, вони стрінуться по дорозі і бранців заберуть. Для полковника і Петра дали коней, козакам казали йти пішки. Небезпечно було їх на конях вести, щоб не повтікали. Полковникові і Петрові пов'язали ноги по-підкінськи, животи, а самим пов'язали руки. Вийшли по півночі, але зірочка не могли далеко зайти, хоч як їх підганяли до поспіху. Вони так потомилися, що треба їм було дати спочити. Коли рушили знову, стежні козаки Терешка їх помітили. Тоді Терешко добув шаблю і скочив на валку з цілим розгоном. Вже сталося вітати, як валка була в руках Терешка, без бою, бо конвойні козаки навіть не гадали оборонятися. Зараз поскладали зброю, а їх отаман каже до Терешка, «Слава Богу, що нас здогонили! Не буде у нас гріха на душі, бо ми тому не винуваті, що той біснуватий наш сотник видумав». Порозв'язували бранців, а Терешко обняв полковника і плакав на радощах. Петрові не сходило з ума, що могло статися з його Степанідою, вона ж попала у кігті того юди. Коли Петро став принаглювати, щоб чим швидше верталися, Терешко каже, «Не турбуйся, Петре, твоя Степаніда здорова, а гнида вже зв'язаний лежить і нічого їй не вдіє». Терешко казав забрати бранцям коней від конвойних, а їх самих пустив на Божу волю пішки». Лиш зброю від них позабірав. Як собі хочете, або вертайтеся додому, або йдіть до своїх покровителів і скажіть їм, щоб 175 поспішали рятувати свого приятеля гниду, бо він у великій небезпеці. Верталися з побідою, бо осягли, чого хотіли. Залунала козацька пісня, розливаючися по буйній степовій траві, густо вкритій чистою росою. Коні весело форкали, зриваючи та хрупаючи вершки степового цвіту. На сході небо зарожевіло, степова птиця прокинулася, потім золоті соняшні проміні стрілили на небо, а затим викотилася огнена соняшна куля. Відразу замовкла пісня. Козаки брали жменями чисту росу з трави і промивали собі очі й лице та втирали рукавом жупанію, Стали вітати сходяче сонце молитвою. Сонце підносилося чим вище вище угору. Стала нападати роями мушва й обсідати коні та людей. На козаків находила вперта дрімота. Ануте, те, хлопці, заспіваємо, а то поснемо всі» і затягнув сильним голосом козацьку пісню, а всі потягли за ним. Дрімота пропала відразу. Сотник, що стояв на рундуку, почув і пізнав пісню своїх козаків і зараз побіг до жіноцтва, яке було дуже затрівожене. Ну, радійте, наші вертаються. А коли вертаються з піснею, то певно їм повелось. Пане сотнику, наш друже, каже Степаніда, прикаже мені осідлати коня, я поїду їм назустріч. Козацька з вас дитина, та коли вже на те, то й я їду з вами, мені також пильно обняти їх. Привели два зірочка осідлані коні, слухай, Андрію, каже сотник до одного десятника, лишаю на твою гспову гниду, якби тобі втік, Прикажу голову відрубати і під землею переді мною не сховаєшся. Десятник пішов до гниди, а сотник з Степанідою пігнали в степ. Десятник прийшов якраз в хату, коли якийсь козак розв'язував гниді пута. Рубнув козака по руці, аж кров бризнула і заляла гниді лице. Козак відхилив двері і крикнув, «Сотникові козаки, сюди!» 176, зараз вбігло кількоро, хопили раненого козака, перев'язали йому рани і теж зв'язали його, карати його не могли без сотника, а тим часом гнида, маючи розв'язані руки, спішився розв'язати собі ноги, та козаки не дали і зв'язали його ще сильніше, пильнуй же Андрію, кажуть козаки, бачиш, яких хитрих приятелів має той собака? У нас інша робота і лишаємо тебе самого. Під стіною лежав поранений козак і стогнав. Слухай, козаче, каже гнида до Андрія, ти бідний, а можеш багачем стати і то більшим, як полковник Кандиба лиш треба тобі мати розум. Ба, ба, каже Андрій. Кажуть люди, що добрий розум – то краще, як готові гроші. Якби у тебе був розум, то ти б зараз розбагатів. А то як ти б мене розв'язав гарненько і пустив, а поки твій сотник повернеться, то ми оба були б вже далеко, ми узяли б коні і майнули в степ. І з того я не забагатію. Слухай, козаче, як ти мене пустиш, то я тобі дам багато дукатів. «Бо у мене того добра доволі. За ті гроші ти добув би на Гетьманщині багато землі. А скільки ти мені дав би, більше 100 дукатів певно». «Овва, а я думав, що ти більше цінуєш своє життя». «Кажуть, що на Гетьманщині пани платять більше за собак». «Ну, бачиш, але те, що тобі дадуть ще москалі за мене, це теж немаловарте». Добре, я згоджуся випустити тебе на волю за сто дукатів, і за ту землю, що мені пани дадуть на Гетьманщині, але я тебе пущу не раніше, як пан сотник вернеться. Я його поспитаю, чи мені немало даєш, у нашій сотні бачиш таке завелося, що як хто що купує або продає, то йде порадитися пана сотника, скільки воно варте. Скаже він сотку, я візьму, Скаже дві, я теж візьму, А скаже пустити тебе так за спасибі, То й так пущу. 177. Гнида не знав, Чи має діло з дурним чи хитрим. Ти хіба дурний, що таке говориш, Я даю я те гроші, Щоби твій сотник не знав. Ні де правди діти, що я дурний, але зате у тебе розуму задвох, шукай собі інших купців на твоє ледаче життя, бо в нашій сотні його не знайдеш. Та хоч як ще гнида заговорював, козак ні пар уст, курив люльку і не спускав зока обох в'язнів. А на дворі так гарно, так соненько світить, тільки піти та в холодку полежати, а ти сиди тут в задушній хаті та пильнуй того поганця, котрий повинен давно вже повиснути. Зірочка, зірочка, зірочка сотник задирака гнав зі Степанідою вихром туди, звідки доходила до них пісня. Врешті стрінули їх, радощам не було кінця. Степаніда розказувала Петрові, як вона побивалася за ним, їй здавалося, що вже ніколи більше не побачить свого Петруся. А яка доля ждала її у того харци за Юди, хіба собі самій заподіяти смерть? Знову ж полковник дякував сотникові, що його освободив від мученичої смерті. На хуторі гниди, хоч він сам був в путах, все йшло своїм ладом. Здається, що його хуторяни не дуже тим журилися, що їх пан сотник попався. Вже те саме... Що він з ними погано поводився, його зрада на полковнику дуже всіх вразила. Сердега полковник втікав перед москалями і до нього загостив, а він його зірочка зрадив і післав москалям. Вони тепер лише тим цікавилися, яку кару задирака присудить гниді. Але задирака не спішився з судом. Перше треба поживитися та відпочати, а вже потім суд. Сотник зміркував, що його козаки добралися би охотно до льоху гниди, та вицідили одну-другу бочку, тому зараз поставив сторожу, щоби ніхто й не наблизився до льоху з напитками. Сотник був певний, що при, Чайковський, сонце заседать 12, 178, йдуть виручати свого «Прихвостня», а коли б застали його людей паних, все пропало б, вже сонце зійшло далеко з неба, як сотник скликав козацький суд. Вибрано шістьох козаків із сотникових до того суду, позасідали під розлогою липою за довгим столом. Сотник казав привезти гниду, якому розв'язали ноги. Ти знаєш, Никифори гнидо, чого ми від тебе хочемо. Ти хотів продати за Юдин гріш товариша Січового, козака та його сина Петра найтяжчому їх ворогові на муки і смерть. Чим ти себе виправдаєш? Цариця прислала йому позолочувану бляшку з визерунком, каже хтось іззаду, той хотів відслужитися за це. «Давайте сюди ту бляшку», – каже сотник, – «нехай побачимо, чого вона варта». Митнулися зараз і принесли із скрині ордера. Сотник узяв в руки, вона блискотіла до сонця. Сотник плюнув на неї з погордою і кинув нею гниді прямо в лице. От дивіться, люди, за що теперішня козацька старшина славного колись Запорожжя продає свою честь і душу москалям. Кажи ж тепер, чим виправдаєш свій каїнівський злочин? Гнида мовчав завзято, понизивши голову. «Та чим тут виправдуватися, – каже один з суддів, – тут лише нам сказати слово, нехай ця падлюка не дивиться на Боже сонце. А знає її ти, Никифоре, яка кара написана тобі на основі нашого запорозького права, ти зрадив товариша». Аж тепер Гнида заговорив, він став навколішки перед судом, бив себе в груди і цілував землю. Простіть мене, братіки, я усе моє майно віддам на монастирі і сам піду в монастир, відмолювати мої важкі гріхи. Ти, гнидо, більший падлюка, як ми гадали. Тепер, як ти в наших руках, то спідляєшся. 179. І просиш помилування. Пропадай, чортова личино, Крикнув один з суддів, я віддаю мій голос на те, щоби тебе живого в землю закопати, як наш закон велить. Сотник приказав відвести в'язня на бік, поки не прирадять, як його покарати. Найкоротша дорога до пекла, повісити його, каже один суддя. Нам неможливо довше воловодитися з ним, бо йно не видно москалів а тоді може собака відірватися з ланцюга і втекти. Згода, нехай буде повісити. А я не так думаю, каже сотник. Це була б за коротка для нього смерть. Він мусить емірати довше. Ви, товариші, забули, що у нас запорожців є ще одна кара за такий злочин, а то вбити киями, при стовпі. От добре, що нагадали. Аж гідь було б доброму козакові закладати петлю на шию такому падлюці. Що з майном його зробимо, заберемо собі, так нас окричать розбишаками. Найкраще буде, коли його майно роздамо поміж посполитих того села. Вони придбали йому це майно, нехай ним поділяться. Зараз привели гниду. Послухай, Никифори гнидо, козацького присуду, каже гробовим голосом задирака. Тебе присудили на кару смерти під киями при стовпі, а твоє майно заберуть посполиті з того села. Коли в тебе є душа, молись і кайся. Дивися, коли сонце сховається за це дерево, розпічнеться з тобою розправа. Я хочу попа, щоби висповідатися, каже гнида. Шкода, що ти раніше про це не подумав, а то у тебе в селі і церкви немає. Звідки ж зяти тобі, попа? Вибачай, цим разом буде без попа. Ти, небоже, хитрий з біса і хочеш проволікти час, а може з'являться твої приятелі і тебе визволять. Ні, серце, з того нічого не вийде, молися сам і не втрачай часу. 180. Тим часом козаки закопували здоровий стовп у землю. Сотник дивився пильно, як тінь заходила за дерево. Гнида стояв на і молився. «Вже пора», – кликнув сотник. Привели гниду під стовп і зняли з нього сорочку та прив'язали до стовпа. Принесли в'язанку здорових прутів верболози. «Бийте, козаки, цю собаку, та не жалуйте», Лише щадіть голову. Розпочалася страшна козацька екзекуція. Тут не було помилування, бо присуд був бити аж до смерті. Така була найстрашніша кара на Запорожжю за зраду товариша, та не лише посторонні козаки брали за палиці, але й свої посполиті не подарували йому і били, може, ще завзятіше, ніж посторонні. Удари сипалися на нього повільно. Він кричав, а далі й сили не стало кричати, поки не сконав під ударами. Котюзі по заслузі, каже сотник, а тепер виволічіть це стерво далеко за село вовкам на жир, а повертаючись до кандиби, наша робота зроблена лише до половини. Ще будемо мати справу з москалями. Та, може би, тому вже дати спокій. Каже Кандиба, уся моя сила знівечилася, я так радо хотів би дібратися до якого спокійного місця і спочити. Слухай, брате, каже сотник, поки по запорозькій землі москалі швендяються, немає козакові спокійного місця, де спочив би, хіба в могилі, ми скитальці, нас гонять з місця на місце мов диких судаків. Та поки не винищуть нас усіх, то й ми ще не одного москаля пішлемо чортові в зуби, замирення між нами немає. Краще нам миритися з Бісурменом, як з тим хрещеним православним, що не вірить в Христа і не гадає жити по-христіянськи. Гей, о Саули, крикнув сотник з банку, розіслати стежі і берегтись. Взяти до помочі і тутешніх козаків, вони либонь не дуже то плачуть, 181 за своїм сотником. Я тепер трішки спочину, каже до Кандиби, бо вже три ночі не спав, а може і нині прийдеться не спати. Сотник пішов у сусідню комнату і зараз заснув, але на хуторі не спали, осаули пильнували добре, Щоби воріг не підкрався непомітно, старий Кандиба і Петро сиділи разом і сон їх не брався. Що ж нам далі робити, Петре, я вже так охляв, так прибила мене зрада гниди, що я ні до чого, моя воля охляла зовсім. Ей, якби то мені вернулися літа молодії. Що ж, тату, кожному так буде, хто на світ родився. Тепер ми під рукою нашого Спасителя Сотника, його б спарувати з моїм тестем Жуком, коли б таких більше, то ми сьогодні не спиталися би. Мені здається, Петре, що наш отаман робить трохи необережно, що так довіряє тутешнім козакам, хто його знає, який то народ, і що задумує, через те мене сон не береться. «Сказати б це сотникові? Ні, тату, нехай сотник спить, а я скажу його Осаулі». Петро зараз вийшов і став шукати за Осаулом, котрий лежав в траві і пикав свою носогрійку. «Чи це ти, Петре? Я тебе пізнав зараз по ходу, а знаєш ти наш оклик на сьогодні? Не знаю, так йди в хату і не виходь більше». Бо мої люди мають приказ не церемонитися з тими, що не знають нашого кличу. Відтак шепотом. Тут чужі люди, хто зна, що вони задумують. Петро зрозумів, що тут і без його уваги бережуться добре. Пішов у хату і заспокоїв батька. Зараз полягали спати. Та недовго це тривало. Перед хатою зробився рух. Хтось приїхав і розмовляв з кимось. 182 стиха, потім пішов у сіни і застукав легко до дверей сотника. Петро став під двері і насторожив уха. Наші стежі помітили москалів. Прокіп прослідив, що їх доволі багато, може буде і пів полку. Ідуть обережно і тихо, хочять либонь підійти нас раном. Ну, добре. «Приклич мені ще й терешка, ми потолкуємо, що нам робити». В цю хвилю вийшов з кімнати Петро, «Не забувайте і на мене, пане сотнику, я теж не послідній козак. Буде нам усім доволі роботи, як Москва нагляне на нас». Нарада тривала коротко, на хуторі остане 50 козаків пильнуватися перед тутешніми, а решта на зустріч москалям. Стояла на дворі глуха ніч, небо зайшло мрякою. Усюди царила тишина, замовкла й нічна птиця. Козаки йшли дуже обережно, піславши передом стежу з найпроворніших. За ними їхали довгою лавою мушкетники, а з самого заду йшла запасна частина, яка мала б піти на підмогу, де показалася би потреба. Стежі почули в степу гамір, чути було й тупіт коней, а далі й брязкіт зброї. Соколине козацьке око побачило в тумані обриси людей і коней, що виставали з трави. Стежі зараз завернули до своїх і почувся на цілій лінії голос перепелиці. Козаки стояли з рушницями наготово. Припустили ворога на малу віддалі, тоді гримнули з усіх рушниць. Москалі не сподівалися того. Перша лава в більшій частині попадала з коней. Тоді почулася у москалів різка команда і драгуни грянули на козацьку лаву. Розпочалася страшна рукопашна боротьба. Москалів було удвоє більше як козаків. Сотник... Старий січовий діди Гіетро ганяли з місця на місце і підбадьорювали своїх добою, але москалі стали їх перемагати. Сотник побачив, що цим разом йому не вдасться, готовився полягти, але не 183, даром продасть своє життя, та ось відразу москалі заметушилися. Одна частина повернулася взад. Сотник дивувався, бо він назади не посилав нікого, та в той момент почувся боєвий козацький оклик позаду москалів, бий та ріш чортових синів. Ніхто не знав, звідки наспіла їм в саму пору поміч, видно, що це були теж якісь козаки. Тепер сотникові козаки підбадьорилися, почуваючи за собою підмогу. Вони вдарили на проріджені московські лави. Вже стало світати, а рукопашний бій тривав далі. Брязкіт шабель, стони, поклики команди зливалися в одну хаотичну цілість. Частина москалів позлазила з коней і станула чотиробоками з готовими до стрілу мушкетами. Коні взяли в середину. Годі було до них підступити, хіба ж їх держати в облозі? аж здадуться». Петро кинувся між козаків. «Хлопці, хто йде за мною, треба москалів розбити і не дати засоромитися перед тою наволоччу, що ми їх боїмося». Зараз прийшов гурток удальців до Петра. Тим часом козаки ті, що прийшли з сотником і ті невідомі, що прийшли в саму пору з підмогою, Стояли від московських чотиробоків на віддаль мушкетного стрілу. Москалі стояли гордо з мушкетами, готовими до стрілу. Сотник не рішився, що робити. Під'їхав до нього Петро. Я їх візьму приступом, вже їх хлопців-добровольців собі дібрав. Сотник хитав головою, придивляючися чотиробокам. Краще буде їх так передержати, Поки не знеможуться і не зголодніють. При приступі прийдеться втеряти багато народу. А за той час прийде їм підмога, і тоді буде з нами зле. Дивись, сотнику, як по-дурному вони поставилися. Ми під очаковом розбивали так чотиробоки турецьких яничарів. Тут буде легша справа. Вони стоять за близько себе і ті, що... 184 стоять до себе у двох чотиробоках лицем, не зможуть стріляти, хіба самі в себе. Треба лиш вибрати місце, котрі чотиробоки найближче себе. Петро вибрав таке місце та навчив своїх людей, що їм робити. Виїхав наперед дав шаблею знак. Рушили скоком, що здавалося, що коні не досягають землі ногами. Козаки поприлягали до шиї коней. Москалі ждали на команду. Коли козаки приблизилися до них, грянула на них мушкетна сальва з усіх мушкетів. Багато козаків попадало на землю, багато покалічило коней, котрі квичали так жалібно, що серце розривалося. Але це не здержало козаків а москалі не мали вже часу другий раз влаштувати мушкетів. Козаки вгналися в середню вулицю між два чотирокутники, розділилися зараз на два боки і вскочили всередину. Налякані коні великим криком і громадними стрілами стали рватися, мов бішені, і допомогли козакам зробити між москалями веабиякий нелад. Як побачив це сотник, Рушив зараз зі своїми Петрові на підмогу. Розбивали один чотиробік за другим, аж розбили москалів до решти. Тепер довідався сотник, хто то їм так гарно і в саму пору допоміг. Місцеві козаки, як побачили, що сотник вийшов на настрічу москалям, зібралися за селом і вирішили піти козацтву на підмогу. Вони знали добре, ще з боїв з татарами, що воріг, який напирає, дуже бентежиться і тратить увесь розгін, коли йому в часі наступу хтось несподівано скочить на спину. Вони вийшовши з села обійшли великим колесом, пропустили побіч себе середнічної пітьми москалів і полишилися позаду до слушного моменту. І якраз тоді, як козакам ставала прикра година – вони зайшли іззаду і вдарили з усієї сили. Сотник сердечно дякував несподіваним союзникам. Козаки стали порядкуватися, позбирали вбитих товаришів і поховали їх в одній спільній ям'ї по козацькому звичаю, спільною молитвою і мушкетними стрілами. Між ними поховали і бравого козака, десятника Прокопач Мелиха, за котрим. 185 усі дуже жалували. На висипаній могилі поставили високого христа. Сотник, перепитуючи бранців, довідався, що не ціла команда вийшла з обозу, ще найменше одна третина там остала. Сотникові прийшла охота ще раз спробувати щастя і знести цю команду. Кандиба відраджував усіми силами. Не може бути. Щоб ця якась команда стояла обозом на Запорозькій землі. Вона певно ще на гетьманській території і нам туди не вільно заходити, бо скажуть потім, що ми переступили межу. Хоч би і так, каже сотник, то я таки покористуюся цією нагодою. А чи за мною буде один московський гріх більше чи менше, то неважливо. Вже за те саме... Що я дотепер зробив, мені принаймні шибениця у москалів писана. Ти, пане брате, каже до Кандиби, остань тут, бо ти справді знеможений, але я піду і свого доконаю. Товаришу, каже Кандиба, нам треба на січ поспішати, може ми ще що врятуємо. Наспіємо, наспіємо... А за один день багато московських голов можна відрубати та кілька душ Люциперові післати на ралець, каже дід Голота, що прислухувався цій розмові. Сотник післав в степ за обозом і казав його сюди привезти. Відпочавши, вибрався з козаками під ніч на нове діло, а полковник остався на хуторі йому було призначено розділ гнидового майна між місцевих людей щоби кожному дісталося по правді. Ця праця забрала багато часу, бо і худобою, вівцями та кіньми треба було всіх обділити по рівній частині. За той час вернувся сотник з походу, який повівся знаменито, з чого сотник був дуже радий. На радощах обіцяв старому кандибі, що вже прямо підуть на січ, хіба би їм Москва влізла в дорогу. Зві, конання, рижну долю переживало Запорозьке Січове товариство за час свого життя. Мало воно світлі славних хвилі й доби, про які гомоніла слава в християнському світі, а великий жах у мусульманському. Мало воно і хвилі занепаду, що, здавалося, остання година йому вибила, що козацтво навіки пропало, що ніколи не підніметься бо його вже знищено до коріння. А все ж таки воно оживало знову із козацького здорового коріння виростали нові вітки, нове галуззя, нове могутнє дерево, котре ослонювало християнський світ перед Магометанським заливом, а український народ і його прадідну церкву від загибелі. Тепер наспіла найбільша небезпека – справжня загибель. Чого не міг доконати музулманський світ усіми силами, це мала доконати християнська православна Москва. У тріюмфальнім поході до великодержавності стануло Запорожжя московським царям півперед дороги. Теперішня небезпека була для Запорожжя тим більша, що його сила вже пережилася, зледащила й охляла. Минулося давне козацьке завзяття – Вперта охота до життя, замість того у запорозьких верхах запанувало бажання спокійного життя, вигоди, спокою та багатства. Лишилося сіре поспільство, ті сіроманці, котрі без доброго проводу не вміли собі порадити. Сотник Максим Задирака приїздив не раз на січ, мов син до любої матері, щоби нагадати свої дитячі літа, Стареньку бадьору матусю повеселити. Тепер під'їздив до тої самої січі як до матері, якій виходу немає. Приїхав, щоби її востаннє попроїдати та вже й на похороні лишитися. 187. Приїздив тепер до неї як побідник, що понівечив стільки ворогів, приїздив на чолі чотирьох сотень добірного козацтва, а одначе не міг здержати гарячої сльози, що з очей плила на вид бані Святопокровської церкви Цасічі. Оли б стільки людей привели із кожної оселі на запорозьких землях, то може і ми інакше стояли би. Нам треба попередусього роздивитися, який дух тепер є на Запорожжю і чи є там з ким говорити. Мені би вишукати жука, від нього довідаюся. Як лиш там прийдемо, я його відшукаю. Ні, Петре, ми там поки що не поїдемо з військом. Воно остане тут табором, харчів, нас доволі, ми поїдемо лиш оба. І зараз ціла валка припинилася, визначено місце на обоз, уставлено возив чотиробік і порозпинано шатра. Потім сотник Задирака і Петро посідали на коні і поїхали у Січ. А як переїздили попри Новосіченський ретрашмент Зірочка, Задирака каже, «Скажи мені, Петре, чи давнину було б Січове товариство дозволило, щоби Москва всадила їй такого чирака на шию? Це гніздо хотіли запорожці зараз розкинути». Але тодішній Кошовий Іван Малашевичу говорив козацтво, щоби того не робили та щоби з москалями поводитися обережно, бо з того може вийти для козацтва велика біда. І козацтво послухалося. А чи може з того вийти більша біда, як тепер є, каже сотник. Це була одна з тих петлів, які нам Москва заселила на руки та ноги і тепер ми зв'язані по руках і ногах. Нам лише тоді розв'язувано пута, коли треба було воювати. По приказу генерал-губернатора Леонтєва, котрий не любив запорожців і їм не довіряв, побудовано побіч чи фортецю з окопами, де містилася московська військова залога. Це назвали Новосіченський ретрашмент. 188, з турками та татарами, а тепер, як нас вже не треба, можемо собі і в путах полежати. Вони об'їхали січові вали, переїхали січове передмістя, де містилися січові базарі, і де жили ті, яким на січі не можна було побувати, та тепер було тут трохи не пусто. Через московсько-турецькі війни торговля між Запорожжжами, Туреччиною і татарами припинилася, бо запорожці по указу мусіли воювати з турком. Надто Росія в договорі з Туреччиною застерегла собі, що всяка торговля з Туреччиною має відбуватися без посередництва запорожців на турецьких кораблях. Сторожа перепустила їх через Січові ворота у Січ Городок. Де стояла Святопокровська січова церква, де була січова скарбниця, арсенал, курінь і де мешкала січова старшина. Задирака з Петром мали обов'язок піти перш за все до Кошового, та вони нарошно приїхали пізніше, щоб раніше побачитися з Жуком і розвідати, що на Січі діється. Жука знала кожна дитина на Січі. Це був той сотник, котрого Кошовий казав був арештувати і хотів відіслати його москалям, та за ним постояло усе січове товариство, а старшину мало не потопило в річці. Зараз показали нашим подорожним, де жив сотник Жук. Він дуже зрадів, побачивши у себе свого зятя та щирого товариша сотника за дираку. Питанням не було кінця. Петро старався розказати все по порядку. Коли розповів про смерть сотнечихи, жук заплакав і тречі перехрестився. От кляті москалі, допоможи, господи, помститися. Решту розповів задирака про напад на Самару і розгром москалів аж до того часу, коли з усією своєю оселею мусив втікати, як по дорозі громив царське військо. А тепер привів сюди чотири сотні доброго козацтва. «Бачиш, брате, – каже жук, кладучи дирацію руку на плече, оскільки ти мудріший за мене. Чому я не взяв з собою стільки козаків, що ти, а були б зі мною не так рахувалися?» «Сто вісімдесят дев'ять, хіба ж вас, тату, прийняли тут зле? – питає Петро. Так мене прийняли. «Що Кошовий казав мене зараз в'язнити, бо Москва того жадала, щоби мене піймати та їм передати. Аж товариство за мною постояло, хіба ж ти про це не чував? Ми всі за тебе потерпали, бо не було ніякої вістки із Січі, але чогось такого ми не сподівалися. От, до чого дійшло», – каже Задирака. Старшина вольного козацького народу служить клятій Москві загончих собак. Ми йно недавно по козацькому присуду вбили палицями запорозького сотника гниду Никифора, за те, що піймав з радою старого полковника Кандибу і відіслав до московської станиці на муки. Так старий мій сват вже не живе, живе і йде з нами, бо ми його в час відбили. Гнида, кажеш... Та ж то був мій добрий товариш, у мене в гостях побував, і це йому сталося, московські гроші та бляшки позолочувані з визерунком тої суки Катарини це зробили, а скільки тепер війська маєте на Запорожжю, буде тепер 10 тисяч, поки і не порозходяться по паланках робити коло хліба, невже ж, каже задирака». Три такою силою можна розбити сто тисяч москалів. А є у вас гармати? Небагато, буде яких не цілих тридцять. Я привіз дві свої. І цього небагато, та треба тямити, що московські гармати більше і дальше несуть. Ледача старшина не подбала завчасу про більші припаси воєнні. А для мене у тому біда, говорив Жук, що я тут сиджу наче в неволі. Мене остерігають товариші, щоби нікуди самому не виходити, бо на мене чатують московські шпиги, щоби мене піймати та перекинути завал ретро -ашменту. Я можу виходити лише серед більшого гуртка козаків. Говорили мені, що тут на Січі вже таке був. Сто дев'яносто, що серед білого дня захопили людину і поминай, як звали. Коли так розмовляли у трійку, сидячи на приспі куріння, прийшов до них старший кремезний козак, який зараз звітався з Задиракою. «Здоров, Андрію», – каже Задирака, обнімаючи гостя. «Скільки-то років ми не бачилися це Петро Кандибенко, зять нашого жука». А це мій старий друзяка Андрій Лях. То був однодумець тих, що стояли в опозиції до січової старшини. Що доброго приносиш, Андрію? Нічого доброго. Козацтво, або як наші мостиві пани кажуть, чернь, пішло б усе за нами та нам того було б мало. А знову багато козаків оглядається на старшину. Якби старшина пішла... То пішли б і вони, а про старшину нічого й говорити, тому небагато нас лишиться і не встоїмося. З того виходить, каже задирака, що козаків перепишуть в які там пікініри і пішлють в Азію битися за сучу дочку царицю, а старшину або позабивають кнутами, або пішлють в Сибір. Це правда, каже задирака, а тує е тим ордеровим старшинам нічого не станеться. «Буде, як на Гетьманщині, що їх позаписують у дворяни, понаставляють полковниками без полків, а нам упірним, то вже дістанеться на горіхи за всіх. Не вір тому, каже Лях, що нам достанеться, то правда, коли б нас, розуміється, піймали. Що козаків передягнуть в московські мундири, це також правда». Але щоб Москва напекла колачів тутешнім січовим старшинам, то це вже неправда, побачиш. Але, щоб не сталося ні це, ні те, ось що я придумав. Попробуємо боротися за нашу волю, а коли побачимо, що не устоїмося, тоді кинемо січ і підемо у світ за очі». Лях наблизився і сказав шепотом. На річці Підпольній збираємо у комишах багато байдаків, як побачимо, що немає для нас порятунку, так на човни і москалям дуля. 191, а я шлях показуватиму під турка, каже Петро. Я там побував, турецьку мову вивчив і знаю, що турки приймуть нас краще, як ці наші православні хрещені. На другий день рано пішли оба до кошового зірочка-батька. Видно було, що Калниш не був їм ради і прийняв їх неласкаво. Краще їм було на січі не показуватися. Вони своїм зухвальством псують в Москві козацьку справу. От сюди вже прийшло письмо із Глухова, щоб бунтаря і розбійника за дирак і передати команді ретрашменту, коли на січі з'явиться, га, як піддати, то віддати. Треба послухати приказу старших, бо ще погніваються та повідбірають бляшки. Віддати мене за це, що постояв зірочка в обороні мого села і прогнав зайдів. Але, пане Кошовий, не треба забувати, що козаки можуть за одну ніч розбити той ретрашмент дотла, а його оборонців потопити в річці. Мені дуже болісно, що я такі слова чую від найвищої козацької влади Кошової. Та я сказав зле, бо Запорожжя тепер вже від шести літ не вибірало своєї старшини. Ти це до мене пеш, каже позірочка багрянівши, вважай, що з того може вийти, бо я ще Кошовий на Січі. Воно так але ти, пане Калнишевський, лише Кошовий з імення, і мені здається, що ти будеш останнім Кошовим, бо Сенат в Петербурзі з тим світлішим злодієм Нечосою вирішив нашу січ матку знести і зруйнувати, а запорозькі землі віддати трохи зайдам, а головно тим ненаситним московським панам. Звідкиля ти це все знаєш? А ви тут того всього не знаєте. Та ж про зірочка це горобці на вербі цвірін кають, що москалі велику силу війська збирають на границях нашого нещасного Запорожжя, що князь Прозоровський має захопити всі паланки, а генерал Текелі має добувати, ограбити та зруйнувати нашу січ. 192. Я про це нічого не знаю і не вірую, в таке у Петербурзі працюють наші столичники і не допустять до того. Не повіриш, аж зміриш, тоді схаменитеся, як буде пізно і як вас усіх повезуть в Сибір, що й ваші бляшки вас не заступлять. Я питаю вас, батьку, чи зроблено які підготовки до оборони? Чи скликано козацтво з паланок і хуторів та зимовників, чи приспособлено воєнного матеріалу? Того всього не потреба, каже Калниш, нема чого боятися, поки наші столичники сидять в Петербурзі. Цариця нас любить, а наш товариш Грицько-Нечоса, що такі гарні листи до нас пише, не дасть нам кривди зробити. «А хіба наші столичники не писали вже до нас, що московські пани люблять брати, а нічого не хочуть зробити? Ти звідки це знаєш, тьфу, а то старшина, заховала голову під копицю сіна і благоденствують». Калниш не знав вже, що говорити і тому, переходячи на іншу тему, чепився Петра, чому він, вернувши з турецької неволі, не зголосився у січової старшини і аж тепер приходить. Бо січова старшина ні раз не турбувалася мною, коли я був в неволі. Я і тепер не приїхав би на січ, коли б тут мій тесть, сотник жук, не побував. І твому тестеві може дістатися, каже Калниш, Петре. Каже Задирака, як бачу, ми попали не в ту вулицю. Ходімо, Бо нічого не договоримося. Хотіли відходити, також ви їх задержав. Як хочете бути на січі гостями, не робіть мені бешкету, і не бунтуйте мені козаків, а то, далебі, прикажу прогнати палицями, якщо гіршого ще вам не буде. Задирака вернувся від порога і поглянув грізно на калниша. СТО 93 «Ніхто не має права без козацького суду проганяти старих курінних товаришів із Січі. Ми не впрошуємося на Січ гості, бо ми тут свої господарі». Вийшли. Петро каже, що йому сталося, він перше такий не був. Багатство його розперло. Як ми на завтра не скличемо раду і не виберемо інших старшин, Січ напевно пропала». Прийшли до куріння Жука, що, не казав вас арештувати, як бунта Лиш прогнати обіцяв, та ми того не дуже налякалися, і я таки наговорив тій старій бабі, що він кошовим з московської ласки, а не з вибору і як його на Сибір повезуть, то бляшка його не заступить. На мою думку на завтра скликати нам раду, Скинути тих бабиних синів і вибрати кращих. Не виберемо кращих, каже жук, бо таких на січі немає, перевелися. Мусять знайтися, крикнув задирака, от хоч би тебе, жуку, або того ляха Андрія. Все ж знайдеться хтось, що відважиться показати москалям зуби. Не знайдемо, бо не буде згоди, каже жук. Нам тепер нічого не лишається, хіба на байдаки та підтурка. Не раз вже нашу Січ матку руйнували, от хоч би і Петро по Полтавськім погромі, а козацтво таки стануло на ноги і дало себе знати. Задирака хитав головою. Не буде того, брате, ти відстав від Москви і не знаєш, що там робиться. Вона росте у щораз більшу силу і стане великою. Тоді, як нас розгромив Петро під Полтавою, вона ще не була така сильна, як тепер, тоді ще й турки й татарва їй загрожували і без козаків не була б собі дала раду. Тепер того нема, і коли не чосу губернатором зробили, то нашій січі буде капут. Задирака став судорожно плакати, а далі каже, Чайковський, сонце заходи. Тринадцять, наше сонце заходить, буде темна ніч, і може і наші правнуки не діждуться світання. А де твої козаки стоять? Стоять обозом недалеко січі. Та то не лише козаки, але є там і посполиті з жіноцтвом і дітьми. Ми забрали всіх зі всім, а москалям полишили попелище з нашого села. Слухай, Товаришу, каже Жук, як ми зможемо підняти козацтво проти тої телячої старшини, тоді приходь з твоїми козаками на менше іч. Коли ж ні, так прямо всі на підпольну та й на байдаки і під турка. Нашого жіноцтва треба, богоді козакам женитися з туркинями, черкесками та циганками. Мушу їм про це дати знати і то зараз, каже задирака. Найкраще буде, як Петро поїде до них і перебере їх на підпольну. Петро зараз вибрався під ніч в дорогу. Він не вірив в те, щоб на Січі можна було завести які зміни. За той короткий час, як тут побував, переконався, що багато змінилося на гірше, як було перед чотирма роками, коли запорожці йшли з москалями під очаків. Нема чого гаяти час і треба чим швидше рятувати життя. Про себе самого не боявся, лише про старого батька, на котрого москалі дуже завзялися, як мав нагоду про це переконатися. Треба чим швидше дібратися з табором до підпольної, поки ще москалі не сидять на карку. Ідучи до табору стрічав по дорозі московські стежі і тільки своїй козацькій проворності мав завдячити, що не попався. В обозі нічого не знали, що сталося з Задиракою та Петром. Петро розповів батькові, що січ у безвихідній небезпеці, що вже нема що рятувати, хіба власне життя. Ці вісти ще гірше прибили старого кандибу, котрий все ще чогось надіявся. Тепер він дуже постарівся та посивів, мов голуб, голова хиталася, а руки дріжали. Пропало все, сину, та й мені вже не до цього світу. Та вже коли така Божа воля, то щоб. Сто дев'яносто хоче мірати на рідній запорозькій землі, а не десь там на чужині. Заспокійтесь, тату, «Ще не вмерла козацька мати, ми ще вернемося додому. Вже не раз таке було, що ми мусили втікати, та все якось поправилася наша доля. Ні, сину, тепер вже так не буде. Хтось у мене в хаті сказав, що наше сонце заходить. Воно так справді. Та не час нам над тим ломити собі голову. Ти слухай приказу старшини». Тепер задирака нам отаманом. Петро приказав обозові рушити. Хотів мати під рукою старого запорожця голоту, та його ніде не міг знайти, і ніхто не знав, де він дівся. Йшли усю ніч, аж надраном наспіли до підпольної. Бубна, зірочка-зірочка, тим часом на січі сталося щось таке, чого ніхто, лягаючи спати, не сподівався. Вночі з 4 на 5 червня 1775 підійшли московські війська під саму Січ. По дорозі позмітали усі запорозькі сторожі та редути, роззброїли козаків, забрали від них зброю. Показалося, що сторожні поснули, а заскочені у сні не ставили опору. Запорожці в Січі городку побачили рано москалів на Січовім передмістю. Москалі хотіли добути і городок, та запорожці так грізно поставилися, що ті не посміли. Як же воно до того прийшло? Зруйнування Січі обмірковано в Сенаті в Петербурзі, далеко ще перед тим. Найбільше наставав на це всевладний тоді коханець Катерини Потьомкін. Приготовлювано справу тим, що забирано землю запорозьку під колонізацією чужим елементом, в якому запорожці не могли мати жодного опертя, говорять, що сама Катарина не хотіла того, але Потьомкин на своїм поставив, лише мусів обіцяти цариці, що переведе справу без пролиття крови, щоби це виконати. Казав себе зробити київським губернатором і зібрав велику силу війська, хотів показати запорожцям, що всякий спротиве даремний. Похід поручив двом генера 196 Лам, КН, Прозоровському і Текелію. Вони розділили діло в той спосіб, що Прозоровський мав занити своїми полчищами всі запорозькі паланки – хуторі та зимовики, а Текелі мав підступити з артилерією під Січ з лівого боку Дніпра. Дня 4 червня одержав вістку від Прозоровського, що всі паланки в руках москалів. Тепер Текелі нічним поспішним маршем підступив під Січ і наставив усі гармати гірлами на Січ-городок. Перша частина його завдання була дуже зручно виконана. Допомогло йому дуже, що запорозькі редути, не сподіючися, не береглися і москалі забрали сплячих запорожців, мов курок із бантів. Треба було тепер узяти городок, теж без проливу крови. Текелі післа в одного полковника до запорозької старшини, запрохаючи козацьку запорозьку старшину до себе обідати. Та січовики не хотіли довго перепустити посла до Січі. Вони бачили у тому нову московську хитрість, на Січі заворушилося все, наче мурашки, коли їм гніздо кийком розпорпаєш, старшини втратили голову, але тепер вже ніхто не сумнівався в тому, що Москва забула про всі заслуги запорожців, виявлені їй в московських війнах, тепер вже всім спала полуда з очей. З того боку Дніпра стояли грізні московські гармати, спрямовані дулами на Січ. Старшина вирішила зараз скликати велику раду. Винесли кітли на Майдан і Січовий довбиш став вибивати булавками. Козацтво сходилося з усіх курінів, нікого не треба було накликати, щоб йшов. Кожний бачив, що йде рішаюча хвиля і треба бути на раді». Коли вже зібралося велике коло і голос Литаврів замовк, вийшов Кошовий з старшинами на Майдан, кожний з відзнаками свого уряду. Кошовий Калнишевський станув з старшинами посеред кола. Я скликав велике коло, щоби спитати вашої ради, панове товариство і отамання, що нам робити. Бачите, що ми в небезпеці, а тепермо. 197 скалі старшин у гості запрохають, чи йти нам та скоритися москалям, чи битися. У козацькій громаді було тихо, мов перед бурею. Чорних градових хмар до доволі. От лиш хвилину ждати, а вдарить такий могутний грім, що земля затруситься від нього. Тепер піднісся вгору на плечах двох запорожців старий січовий дід, знаний нам Голота. Тепер нагадався спитати у козацької громади, що нам робити, пане Кошовий, коли нам Москва вже петлю заселила на шию. А як ми доповідали тобі, що Москва забірає нам нашу батьківську землю, що збирає військо на нашій границі, ти не хотів нам вірити і не скликав великої ради, лише задурював нас царициною ласкою, хоч знав добре, до чого воно йде. Тобі була байдужа доля січового товариства, щоби лише тобі було добре, щоби сито жив, щоби на тебе сипалися московські бляшки і благодаті. І тепер ти певно не скликав би ради, якби на тобі не дріжала шкура, що по зруйнуванню січі москалі можуть і тебе вивести, а твої багатства розграбити. Ти був прислужником Москви та її гончим. Скільки-то гайдамаків приказав ти виловити та передати царським людям або на горло покарати. А навіть тут на Січі приказав ти такого гарного товариша, лицая жука, в'язнити. Чому ти тоді не скликав ради, що нам робити і як боронитися перед московською нахабністю? Ти собі йди або не йди до москалів в гості? Але січове товариство не сміє здавати москалеві січі матері, хоч би прийшлось усім нам полягти лицарською смертю. Добре дід говорить, залунав голос з тисячу гортанок, не підемо москалеві під чобіт. Ставало гарячо, козацтво нижче, те, яке дуки старшини прозвали Чернею, дуже роз'їлося на старшину». Вигукували на неї і насторожних, що заспали і дали себе роззброїти, їх було б розірвали на шматки. Нема що багато говорити, говорив сотник Жук, ставаймо до оборони проти клятих. 198 нахабів. На Москаль не такий страшний, один запорожець може pokonaty десяток москалів. А чи ви знаєте, панове товариство, каже один козак, що Москва закрила своїми полчищами всі наші паланки та хутори, що в їх руках усе наше майно, наші жінки та діти. А Москва вміє карати невинну рідню за того, що бутим то провинився. У тому той біда, що вам лише ваше майно, жінки та діти на серцю, а всі вольності козацькі нехай чорт побере. Було так зробити, як я що втікаючи перед московською навалою, забрав з собою і село, навіть собаки попленталися за своїми господарями, а потім я перебив не лише москалів, але й тих зайдів, що їх з собою привели. А село я пустив з димом, щоби ворогові нічого не зосталося. Це говорив задирака і його промова зробила велике враження. Це ж Дашок був той козак-товариш, що усе своє майно посвятив для загальної справи. Козаки мали вже розходитися по куріннях і забірати зброю та ставати до завзятої боротьби на життя і смерть, та в тій хвилі вийшов із січової церкви архимандрит Святопокровської церкви, Володимир Сокольський в повних ризах з золотим хрестом в руках. Перед ним розступалися запорожці з пошаною і перепустили його досередини. «Сини мої, християни, славні запорозькі лицарі, послухайте мене, вашого душпастиря. Подумайте, що ви робите? Християнську православну кров хочете проливати? Проти нашої цариці-матері хочете руку піднімати? Схаменіться, не смійте того робити» бо на вас прокляття кину, під анафему попадете, коли не послухаєте мого голосу, котрим Бог до вас промовляє. Знайте, що така воля Божа, щоби січі не було, то за наші гріхи. Покоріться волі Божій царицині і зложіть зброю. Знову підвівся на двох січовиках старий Йонесим Гаманець. 199 не дух святий, а сам Люципер з тебе говорить, клятий попе, ти царицин при хвостню. Як цариця, суча дочка, хапає рукою за наші козацькі вольності і за нашу батьківську землю, і це ми поливали її нашою кров'ю, то їй можна. Чому не кидаєш анафеми на неї і на тих московських панів? А коли ми хочемо станути в обороні наших прав перед нахабною православною Москвою, то нам зась коріться, кажеш, бо анафема вам буде. Яка твоя правда? Чи ти слуга Христа, чи лиш цариці? Не слухайте його, панове товариство, він бреше, і за свою брехню дістане теж яку бляшку з визерунком. Дід говорив з жаром, аж йому очі зайшли кров'ю і піна на губах виступила. Але промова архімандрита зробила своє. Якийсь козак зайшов ззаду і стягнув діда на землю. Потім промовляли інші старшини, і ті дуки, що в паланках полишали своє майно. Козаки стали заспокоюватися, завзяття ущухало. Жук і задирака, що стояли близько себе, побачили – що пропала вся їх праця і немає надії на рятунок, що козацька маса стала вже гнилою колодою, ніхто її вже не рушить. «Втікаємо, брате, поки ми ще цілі, а то нас найперше піймають і на муки пішлють», каже жук до задираки. Вони замішалися в товпі і звісними собі доріжками попрямували до річки підпольної. Хотіли ще й старого діда гаманця забрати, та він кудись пропав у товпі. За часок побачили запорожці, як дід гнав до свого платнерівського куріння і там пропав за дверми, і знову побачили, як з того куріння добувався вікнами густий чорний дим, а за тим блиснуло полум'я. Дід підпалив солому на козацьких лежанках. Запорожці кинулися гасити пожежу. Тоді вискочив з куріння дід з шаблею. Він кричав захриплим голосом на козаків. Не смій рятувати, то мій курінь, я його моїми руками ставив, мені його і підпалити вільно, щоби не дістався москалям. Хто приступить, руку відрубаю. Геть звідси, з моїм курінням згорить. Двісті, і козацька слава, Подоптана ледачою старшиною і ще ледачішим козацтвом, що слухає підкупленого царицею попа і боїться боротьби. Зайшла козацьке сонце вольности і слави. Нехай пропадає усе, і я з ним. Не хочу такого сорому пережити. Прости, господи, гріха. Старий поцілував шаблю, перехрестився і скочив у полум'я. Козаки задеревіли бачучи таке завзяття. Курінь згорів дотла і від нього загоріли другі. Тепер козаки кинулися рятувати і спинити вогонь. Рада скінчилася, козаки стали розходитися, всяка опозиція упала. Старшини пішли передягатися і вибіралися в гості до московського обозу передяглися і по святочному в багату одежу і поприпинали на грудях золоті бляшки, подаровані царицею-государиною. Відчинилися ворота і старшина вийшла до Текелія на поклін. Генерал Текелі прийняв гостей дуже вічливо і попрохав до обіду. Розмовляли про січові справи і ніхто з старшин не подумав, яка їх доля жде, коли царицин генерал так ласкаво балакає з ними. Текелі виложив їм волю цариці, світлішого губернатора і сенату, що Запорожжя з своєю січчю пережило свій вік і тепер мусить вступитися іншим порядкам. Генеральний суддя Головатий та генеральний писар Глоба заступалися за Запорозькою републикою, покликалися на заслуги Запорозького низового лицарства для царів. Та це нічого не помогло. Січ має бути зруйнована, а козаки або остануть на місці, або можуть вертатися, звідки прийшли. Старшини, як побачили, і це нічого не вдіють, хотіли зараз по обіді вертатися. Тепер Текелі заспівав їм не такої. «Ви бунтовщики, ледарі», «Ви спротивляєтеся волі цариці, я вас беру усіх під арешт. В Петербурзі будете виправдуватися з ваших злочинних діл, мені ніколи з вами вести процесів». На даний знак з'явилися царські люди і скували кайданами Калнишевського, Головатого і Глобу, та ще кількох старшин і їх замкнули. 201, а ви, курінні отамани, Вертайтеся на січі, приготовте передачу усього, що є на січі, і не чекайте, щоби я вас аж гарматами попрохав. Тепер пашов вон. Старшини задеревіли від того, що сталося так, що слова не міг ніхто промовити. Тепер московська зрадливість вилізла шилом. Зразу гладять, а потім б'ють. Калнишеві нагадалися пророчі слова задираки, котрим не хотів вірити. Та зірочка він надіявся на благородність цариці, щирість потьомкина і тих московських панів, котрих добре знав, побуваючи частоту у столиці, котрим стільки подарунків і хабарів напихав. Хіба ж вони те все забули? Ні, то либонь якась примха генерала, а в столиці усе виясниться. Найбільше його боліло те, що забрали царицину бляшку з везерунком, коли закладали кайдани. Недовго Текелі придержував при собі запорозьких в'язнів. За кілька днів післав їх у кайданах під сильним конвоєм далі на морозну північ. Ніколи вже їм не побачити ясного українського сонця і погрітися його проміннями. Бубна – Зірочка-зірочка ще не дійшов Петро з Валкою до підпольної, як йому назустріч над оба сотники. «Нічого з того не буде, завертаємо», – каже Жук, – «замало у нас байдаків, щоб всіх забрати з нашим обозом. Нам лишилася дорога степом, через татарський шлях у турецьку землю. Йдемо до Акерману, сподіватися» що Андрій ляг з своїми байдаками швидше там запливе, за нами поговорить і там на нас будуть ждати. Зажурилися бідні скитальці перед такою далекою і важкою дорогою та нічого було робити. Мали з собою доволі хліба, мали і свою худобу, та не без того, щоб татарські чабани не напастували їх по дорозі. Усю надію покладали на таких досвідних отаманів, як обоба сотники. Зірочка пішли у світ за очі до обіцяної землі. Зірочка, та не кожному довелося до неї дійти. 202, старий кандиба западав щораз більше на здоровлю. Вже з дому виїхав нездоровий, а ті важкі переживання і подорожні труди доконали решти. Не міг вже встати власною силою, увесь час лежав на возі під полотняною плахтою. «Біля нього сиділи стара Марта і Степаніда. Тепер вже ніхто не пізнав би Кандиби зперед півтора року. Всі втратили надію, щоби він ще коли подужав. Кандиба усім цікавився та все розпитував про січ. Вечерами, як похолодило, ставало йому легше. Тоді приходили до нього на балачку сини обосотники. Вони його потішали». Хоч самі у те не вірили. Дарем не втрачаєте слова, потішаючи мене. Я знаю, що мій конець дуже близький. Жаль мені лише, що прийдеться емірати без сповіді та без покаяння. Та які у вас гріхи можуть бути, тату? Ви жили по-божому та нікому не робили кривди. Ні, сину, у мене один великий гріх на душі – за який не лише цім світі покутую, але ще прийдеться покутувати й на тім. Мій гріх у тому, що я так вірив в Москві і не одне прогавив, чого не повинен був робити, як щирий запорожець товариш, а прийдеться іще покутувати за гріх мого батька Андрія Кандиби, що повірив масним та брехливим словечкам царя Петра, не підпер гетьмана Мазепи а пішов за Петром. «О, сину мій, знай, що за такі гріхи Господь пеклом карає, тому треба мені частину батькового покаяння взяти на себе, а то не минути йому пекла на страшнім судищі Христовім. Це й гріх, аж тепер я бачу, як виглядала би нині наша Україна, коли б усе козацтво пристало було до Мазепи і Шведів». Не було б тоді Полтави, не було б малоросійської колегії, не було б великої Росії, не пропала б Гетьманщина, але була б велика могутна Україна. І ми сьогодні не спиталися би та не потребували би впрошуватися до султана в гості, з котрим воювали цілі століття. Тепер все пропало, наше сонце заходить, а коли воно знову зійде, то Господь знає. 203 Кандиба говорив з жаром, аж у нього очі блискотіли вогнем. Здавалося, що йому прибуло нових сил, та воно лише так здавалося. Знеможений впав на подушку, заплющив очі і важко дихав. Одне вам лиш скажу, каже, отвираючи очі, не вірте Москалеві, він зроду такий, що правди не скаже, не буде щирий. Україна тоді може визволитися, як царі пропадуть і Росія розпадеться. Я лише з одного радію, що вмру тут і мої кістки поховають на нашій українській землі. Сонце сховалося за обрієм, настало холодно. Так любо спочити по денній спеці. Кандиба дивився кудись вдалину шкляними очима і важко дихав. Потім важко зітхнув. Простяться і перестав жити. Петро перехрести з батька і примкнув йому очі. «Моліться, братіки», – сказав крізь сльози. Усі, що стояли біля воза, станули навколішки і молилися стиха. Жінки хлипали. Полковника покладено на траві, зложено руки навхреста. У головах засвітили дві свічки. Зараз вранці викопали гліоку яму. Скитальці сходилися і відмовляли за упокійні молитви, поклали мерця в яму, прикрили червоною китайкою, сотник жук відмовив молитву і присипали землею. Станула нова висока могила з деревляним хрестом. Цього дня не рушалися з місця. Жаль було усім розставатися з тим місцем, де поховано дорогу усім людину. Руїна. Цілий тиждень Текелі перестояв бездільно під Січчю. Він пам'ятав, наприказ, цариці, щоби узяти Січ без проливу крови. Арештованих старшин вивезено в Москву під суд, а сам ждав, коли здасться Січ-городок. Зразу вижидали в Січі повороту старшин. Вправді старшини, які вернулися, казали, яка доля стрінула Кошового і товаришів – Одначе були такі, що не хотіли тому йняти віри. Текелі ждав. На Січі відбувалися бурливі наради. Тих, що хотіли не датися, було щораз менше. Найбільше було таких, що махнули на все рукою. Одні з них пішли на байдаки на підпольну і поплили у світ. Інші знову посилали до Текелія депутації з проханням пустити їх на заробітки. Генерал не розумів того і дав піддуритися. Звичайно брали дозвіл на кат 10 людей, а поїхало їх 200. Таким побитом, уся Січ вийшла і остали самі немічні діди-каліки. А ті козаки, що вийшли на заробітки, згуртувалися далеко від Січі на Дніпровому лимані, вибрали своїм кошовим Андрія Ляха, того, що їм піддав таку думку і поплили до Акерману. Нарешті Текелій загадав доконати начате діло, післав полковника Норова Січ добувати. Йому було доручено зруйнувати Січ. Сподівався, що стріне розпучливий опір, а тим часом не застав нікого здатного до бою. Його ще більше розлютило, як довідався, що всі запорожці повтікали, і до кого – до султана, звідки можуть при даній гнагоді наробити великої шкоди, треба було помститися бодай на самій січі і при тім обловитися добре січовими скарбами. 205. Москалі кинулися насамперед на січову свято-покровську церкву. Між москалями ходили легенди, що в тій церкві захований один чудотворний образ ЗСВ – покрови в золотих рамах. Він у запорожців цінна річ, що за тим образом підуть усюди, хто добуде ту ікону, буде паном низового товариства. Але ікони не знайшли. Запорожці забрали дорогоцінну для себе річ з собою і так само забрали одну запорозьку малинову корогву. Але москалі добре обловилися іншими дорогоцінностями із церкви. Забрали золоту церковну посуду і хрести. Це все задержав Потьомкін для свого музея. Забрали січову касу й арсенал та зброю, яка тут була. Потім розібрали всі будинки і продали до околичним селянам. Норов, сподіваючись закопаних скарбів, казав усю дирити землю. Даремна праця, не знайшли нічого. Щойно 3 серпня 1775 року. Видала цариця Катерина маніфест, що січ Запорозька зруйнована і невільно згадувати її іменія. По широких степах Запорожжя та поскритих перед московським оком зимовиках та хуторах лунала народня пісня, співана матерями над колискою немовлят. Наступає чорна хмара і дощик із неба, зруйнували Запорожжя, буде колись треба. Ой, чи гаразд, чи не гаразд, нічого робити. Буде добре запорожцями під турком жити, Зміст, краб, передмова 4, Ай, храму Самарі 7 бенкет 14ай, тривога 40, ю, в обороні батьківської землі 46 В. Помста 59, В. На Запорозькій Січі 67 В. Погоня 86 вєї, вдома 99, їх, недобрі вісти 105 екс, нарада 111 зірочка зі, панська ласка на бистрому конику її 8 дитць 125 зі, гадюка за пазухою 130 зі, непрохані гості 139 зів, водчаю 149 екс Скитальщина 159 звій, Конання 186 звій, Руїна зірочка 204.